دم تبعجاد وګړوي لوی ماهر عالم تبع ساحر وی نه په دغه ځکه دا سوال په دی دی د دې کړه دا غنکه یو چې د دې جادوګر وینه بیا سوال ته سلویو ای دا معنا دی دا دې مقام نه دا ترجمه مصطفیه دی د دې مقام نه دا ترجمه مصطفیه ده په دې ترجمې کې معين مقام دیږي خود دغه مقام پکې معين دی بس یګه کنه ا د دې ترجمې د تعین د پاره د مقام د مقام متصری دې تعین د دې ترجمې کوي ا دا غنګه یا خطر چې کومه یاده بس فلمه که شپنا به دعای مصالح سلام هر کله چې موږ بل لري دین عذاب نو ای زاحمین پوشو او نن ناګنوا د ایمان به ماتک چې ایمان ورو نو سمنه نو اشد علا تو بیان هم خپل کبر په باد شو کنه اروارې غره خا اروارې اروارې فلما ده فلمادس ده پراجي فنم ما که شبنا کله چې مون گلر وکړه اروارې چې موږ بلر کده دنیا عذاب یو قسمه عذاب وو هغه پیراغلو تاسو ته میولې چې هر یو ادم ور وځي و جن یو اتو او د یو عذاب نه متربل قضا پرې شو یو میاش پات خ بل طرف ترازا یذان همین کوسون نا گندیو بواتما تکلو وانادا شرعون او ندا आवाज او کہ فرعون پی قوم هی پخپل قوم کی ادا رسل لپاره لالا یتبیعو موسی چې وی تابیداری د موسی علی سلام من کی او دد تابعیداریو کی نو قال دوی دای نداوا جاء قوم یا قوم زمان علی شلیم ملک مصر ای اندی ماده پار سلطنت تمصر نوو کېدا نو اس قابل د اتباع زېما کوموسال اسلام دی ها زېما دا د نسو د سرزمين مصر ملکو باچا زېما نو زه قابل د اتباع ما موسی اسلام نه دی بل او وهاجل انهارو ادان نه ورونه چری دا به یي کې من تحتي قصري او قصوری لا نه مانو زمانہ بهيږي نو زمالداری مودي فقير دي په قرباني شوبو شو کوم نشو او شوبو کوم نشو یاله کدی ده کې په قرباني شو کوم نشو چې دا انهار زمانہ ګره دی ملک مصر سره مشو کنه او بهاجه لهنه تجیم التحدیث رووم شو کنه نو ا فلا تبشرون عزمتي وحقاره موسى ایتا سنین از امالوی والی اصفاق والی د مصالح سرم چا غصردائی سم نشتا و فقیر دی ام انا خیرون اکز ام انا خیرون من حازل لدی ایتا زبیتره ما ده دی سرنا چې هوا مهین چه, هو چه زعیپ دی دیر کمزور دی اولا یکادو یبین او قوت کلامی منشتا دی اولا یکادو او قریب نه دیدی یو بینو چې دې کې دلیل خپل ولی فجبه کې لقنت دې نو قوت بیانم نشتا خبرو کې ته نظر بهتري ما کنا ام انا خیرن یعنی سمانه یعنی ګور ما یا ا ام تبصرو ا فلا تبصرو آیات تاسو چې کم دی نو کې ان تبشرون که انه نو چې انه ام انا خير مزه بهتر شوه چې وینئ نو سړی شته سو وینئ کنه چې خدای رچ سړی لیدل نه کوي او چې لیدل کینو زبهتر دی او رازی بلوا لا القی علیه اشفرتون ولنشر غردولی په د باندې بنگری من ذهب النسرو زرونا دا څنګه وي چې بنگری زسورو زرو د دې دره اوردی دوه قانون داده ویګې چې شاهان د دنیا په یو شخص باندې خاص عنایتو کی کنا او دته یو او د نو د د پلاس کې بنگړې وواچي د دې د پارچ نور خلک د دې په دی مشره کې سرتا بي نه کوي په يې د د لاسبه بنگړې وواچو د دنیا نو د سرولي د سروزر بنگلې نشته دا, دا خو پرګنده نو د سروزر بنگلې په کاردار چې پلاس شي کنه او چا به یو سرړی مشررک که نه د بعضې به کانسانو ببد وکل چې د ته بیا د سرو زرو رو تا په سر کوو او دا به د مشر عه یا بیا ته دو ضرور بړې واچو دا د مشر علامو د خاص ته علا موا چې نورڅوک د د پهې مشره کې او په حکومت ک سرطون کې چې دا د حکومت ته طرفنا غورې مشر شو ولی نسر آخر دولی په دبان نسر پیگی اصورتن بندی آو رازا من زحب نسرو زرون ناو یادارا او جا اماحو الملائکہ یا ولی نرازی دسر پرشتی مقترینین حمرا او ملگری چاوی ولی چا آواز ضرور دی اوی بوجدہ دا خدا پیغمبر دی الله په کوئی پستخب قومه دا دې دو ترجمه تفسیر و حلمانی کی دي دی جو ترجمه دا دا چو پستا خب پا قومهو دا احمق شمار کو قوم خپل بیو قوب اشمار کو چو متیدا دا, دا, دا خپل قوم ته خبری اکلی نو دے بیو قوب شمار کو پویی که رازا جی یوشوہ نفعت وانوحو ناوی تابیداری اکلا پا تقدیم موسا کې او پا ذرر دا موسا کی دا دا تابیداری اکلا لکسرن که جد دا تقدیب کو ناوین د سره لبیک وکړه نو لکه څنګه یي چې دوتو ته موسا عليه السلام تزرر راشو ناوین په دې کې و سره څوکړه تعبیر وکړه او بل ترجمه دایره کړی د تفسیر وحلمانی چې فاستخف قومه د پساسانه سره تابعیک قوم خپل تخپل ځان فاستخف پساسانه پا سره تابعیک د خپل ځان قومه قوم خپل نہ پادعو اوید دتابیدا چوک او انهم کان قومن پاسکین بهشکدا یو قوم نافرمانو الله په کوئی چې لم ما اسفونا هرکل چې مونته ویږي غوسه راوستله مونږه په غوسه کړو خدای په کوئی اسفونا سمونه چې مونته افسوس راوستو یعنی مونږه په غوسه کړو ددا کردار شوو او دمړه جوابي وکو سمنگه پا غسکرو سپا غسکرو نو انتخمنا منهم بدل مواقشتا دا نیکان و دا موسا علیہ السلام لیکی کانا منهم دا دے فرائی او دا شکم دے فاغرقناهم دا تفسیر د انتخام دے کانا دے نو دوی منگا غرق دا اجمعین ټول نو پا جعنناهم نو منگا دوی اگر سلپن فائی پر تالیو سلپن دا سمانا دا سلپ دا څو مګرمه ما ټوکې چې لا پاندګه ترجمه سلب سما سلبان ومصالح ها عبرتي سابقہ ها ښه شابسه شنګه عبرتي سابقہ ینه خلقو د پاره عبرتي سابقہ ها بدا به ټکړي پځعن انه موږ غبي اوګر دا لِلْآخرین پر مقدم کتب وَاِيْخَا وَجَعَلْنَا هُمْ بِي مَنْغَ اُغَرْضُ لِلْآخرین دَ پَارَ دَ اَهْن دَ خَلْقُ پَخْوَانِ عِبْرَتُ اَوْ وَمَحْسَلًا اَوْ پَخْوَانَ نَمُنَا یعنی سمانا دی مَنْغَ پَخْوَانِ عِبْرَتَ وَبَخْوَانَ نَمُنَا اُغَرْضُ لَا ا bazie وې چې دا مثلا معنا ده دي ځکه دا مثلا دا معنا ده موږ د یو ګردول سلاپن په خوانې عبرت متقدم عبرت او مثلا او په خوانې قصې په خوانې قصې لن اخرین دا پر دروستنو کسانو چې د بيبيګي چه او کنا او کسی چه تحدثون چې چه در بی خبر بکی چه فرحون سر خدای داسې سے کارو که دا سے کارو که دا سے کارو که دا سے الجلال فرمائی ولم ما دوری بابن ماریمان پیغمبر علیہ سلام دادی پیگی آد آیات مبارک چنادر شو ما تاستویلو چه انکم ما تعبدون من دونی لای حسب جحنم انتم لحا واردون پیگی آد آیات کناد آدر شو لبیاه له مکه او چکم دی به چره داس یو آیات راغی قران عظیم کې پیغمبر ل السلام دا داسه آیات راغی چې انکم مما تعبدون من دون الله حسب جهنم چې د ولا سما پارکه تیر شو چې تا 100 واګه چې تا ته عبادت کوي سیاوا د خدای نه نه دا خشان ته جهنم دی د خاصو خشان ته جهنم دی ناغه کنا نو یې نو اما تاسو چا عبد الله ابن زیبعرہ د زین چې کله دې زیړ دی عبد الله ابن زیبعرہ چې دی وی یاره سره وی نو ما جواب کړی د دې آیات په وی تاسو دونه جواب نشو کړی چې د دې آیات په وی ما جواب کړی دا عبد الله ابن زیبعرہ غره به مسلمان شوی دی دی په تا کدن کې کافر دی وی که وی وی ما په تو وی دی وی شدات کم دی دا تیکتا د حضرت مسیح علی السلام عبادت من دون الله شوی دی د وزیر الله السلام شوی دی د ملایکو شوی دی نوزجداسه د لوی مرتبه پیغمبر حضرت مسیح علی السلام جو قل العظم من الرسل ندې او هغه پور کی نوزا خیر د مون خوشاله یو زمون د خدایان نن پور کی په یوه کې اوی دا پکنه یک زر سری به بی. نوما به ته دا نخره پاک تقوا ته اشاره او باز یاسه اوللار حدیث مبارک راغلي پیغمبر علیہ السلام جواره قریش ته وی بېګي او وی و بېګي کل ما عبدم غیر الله فلا خير فيه بېګي دا داټګه ماډه وخت زوم چې تک دا چې دا شان جو دا دا ماډه وخت سمعت دا چې هغه خاصه زبتا ته بیا مې وټه بیا چې دې دا چره کانا چې سو منا کُلُ مَنْ اُو بَدَمِن دُنِللَهِ پَلَا خَيْرَتِي اره غوسو چې د عبادت چې واده خدای نه چوي نو دک خیر نشته په دک خیر نشته بس را ده نو بس اوي وتوي وخه وي بطت ابن زباره وې کزه سړی وي نو ما پتوي چر رازا چست دغه خبره در دا داراله د دا ذکراله دا چته وتوه ولما در رب او ارکله چې بیان وولي شی ابن مریم دی ابن مریم مسیح علی السلام مثلا نمونه د پاره د قدرت زمنګا چې به پلاره پیدا دی د رکه د مثال معنا د پې کې پاره توله مو سره نمونه ان اذا قومکا نا گنس قوم چې دي منه د دې ابن مریمنا یاد دغه نمونه نه د مثال نه د دغه مثال نه او دغه نمونه نه یشدون چغیو باسی چغیو باسی سه وای وای وای وای وای وای ډیرمزه وکړه ډیرمزه خیری دا معنا د یشدون چغیو باسی او سوری وای د پاره د سترګا او وقالو وای دغه غچګی دی انحتنا اي خدایان زمونغه خیرن پي کنا خیر عندك ام هو او عيسى عليه السلام بهتر دي ځاړه نو دا خط تم وې عيسى السلام بهتر دي او تو وي چې کله من عبادت من غير الله په الاخره فيه نو تاسو څنګه وایې چې چا هی باته چوي نفاقه کې خیر نيشته او تم عيسى عليه السلام ته خیر وې کنا وای او درې ده دا دا چې دې دا څنګه وړه کې د دا بیم شانه نزور دې رالله لاله یې بسره دې دې لن الله جواب کې دا جواب اجمالي دي او بیا جواب تفصيلي دي ما بر بو وی نه بیانای دا چې کم دې نو مسل لکتا تا الا جدلا مگر د پرد جګړې د باطله مرکه اضا لس کې دا جګړه د دې په دې طبیعت کې وره خلې شويدا بلهم قوم خشمون بلک دا یو قوم جگلال ودي چې په باطل ترې کماني عمر د پاره ډیر جګړه کوي دا د دې په عادت کې خله شوی دا ادمه د ربو هچره کنه دا جواب یې شو سینګه د دې خلاصو شوه چې ما د ربو هوکل الا جدلا ولي کا غايات مبارک شان نذور شي وارو کخا چ انکم و ما تعبدون ان ما راجی د پاره د غیر ذ عقل او عزار علی السلام او دغه کرنګ مسیح علی السلام او ملائک چې دین دازي عقل دی ردا خالص مجادله ده کنه دا انکم و ما تعبدون نما خدای پاره د غیر ذ عقل دی نو خب بګی مسیح علی السلام تواغه دی ولی هغه ذ عقل دی کنه بل هم قوم خشمون بل دا یو قوم دی چې دا چکم کوم دینه شدي جګړه دی را دجی او بل وره ان هوا دا جواب تفصیلی دی دا غمخکنی جواب اجمالیو دا جواب تفصیلی دی ان هوا نه دا اوزه دا مسیح علی السلام الا عبد مگر دا یو بنده دی چې موږ په دا باندې نعمت کړی لري په کمالات د رسالت سره او جعلناهو ادیمنګه ګټه ولې دي مثلا نمونه قدرت له اسرائیل نه د بنی اسرائیل اوولان اولي ثانین نه پلا یرید ما یرید او ولن چکم دې دا نمونه تر پرد بنی اسرائیل او ثانین چکم دې د ټول خلقو د پر نمون اعظم یواجر در پراننده او ولن شاو او لنا پکو نګوره چتا دا جواب دے په دې ځای یو دکتا خیر پکې نشته خو الله چې هغه پکې څه خپل عبادت چا چاته امر کړی یو د خپل عبادت نه نپې کړی را او رسول الله سلام څه کړی را ادم مسیح علیه السلام نپې د عبادت کړی را هغه د کړی خپل او ولو نشاو او که چې ته زمونږه اراده وي نو لجا عنا نو د دې دادا چ لنج ا من بګ دولی وي من کوم ب د لاکوم دا هغه مندي چې دا هر پهه د اسمسم د د خدای قدرت دی پوږ چې منږ به ګ دولیوي په بدل ستانسوکې ملائک کوفل عرضوي چې په د زم ک کې به ی خللوپون ستانسوقاې مقام بهوي او هغوی به خلافت کو په دا مخت ضم کې بسستا سېبانندې خلاقت چا کوو هغوی به کوته او دا یو ترجمه ده او به مترجمه یو ډیر نادر ده چې هغه پیږي اکثر ولوا لیکي ځاتا چې ولوم نشاو او که چېرته زمونږ اراده وشي نلج عنا لا خلقنا منکم دلکه جان پمانه د خلق دی نمنګ به پیدا کو د تاسو نو دې کې اوس منکم په خپل معنا دی پمانه د بدل نه منګ په پیدا کو د تاسون مَلائک تیتہ لکه څنګه چې تاسون الواد پیدا کو نو مَلائک په تاسون پیدا کو ا پزمک کې ی خلفون او وي بستان تو قائم مقامی نوږ بار کا وا نو ارکل چې منګ کا قدرت شته دی د دې نتیجه بسروږي ارکل چې د منګ دا قدرته چې زده د انسان نه ملایق خلاف جنس پیدا کولی شما نو عیسی علی السلام د مور نه بې پلا پیدا کولی دا معنی دی دا ترجمه ده په پیښې خبره جدا کو غوري باقي نو د کې عثمان فرقته وری د دوه ترجمه ته او انه هو اوس فدی کوم دوه خبرې دی, دو دی. چې دا انه هو کې زمير خود عیسی علی السلام تناجي دی او کده د او کو نزول د د تر عادی ده نو که خود عیسی علیه السلام ترجی شي نو فکر کوا و انه دا خود ذات تد دا خود ذات تمسیح علیه السلام لا علم فیگی لساتے دا علامه د قیامت ولی ش الله پاک دا ذات خاوندی چبی د پلا را اغه چکم دینوی کې کې انسان پیدا کړي شنو قیامت نشرا وسته هه پې کې کنه نو دا اغه غره د قشری نو دا چې خودي ذات ته د دا سدا د یقین د په قیامت باندې خودي ذات ته اغه پدیم خاطر دی چې هر کله پدې خاطر دی چې بې پلا را سړی پیدا کړي شي نو پدیم قدرت چې قیامت راوړي او با جو وي چې نا دلته کې مزا حضرت وي انه وي انه نزوله او را زی دل دد لا علم للساعه دا علامت از قیامت دا قرب قیامت للساعه کل قرب الساعه دا قرب الساعه علامت څه کچ ډیره کوشي نو د بددجال بیا خطر او ټول خبر دی ښه اندامانه او نو فلا تم ترون بها نو تاسو چکم کوم دي 106 شخصه بمک وې په قیامت کې او تبیون او جماعت ابيش په یی په دیم مجموعه مسکور دا څومره مجموعه جماوي پدې ټوله کې زم ما تابيشه مسيح عليه السلام وي او حادا دا مجموعه مذكرہ سرات مستقیم دی او نه یسدنکم شیاطان او پېګیو مسيح عليه السلام خپل قوم ته وي چې مونږ د کې دا شلار شیطان پېګي کنا او د اتباع سرات مستقیم نه دي تاسو مونږ نې کې انه لكم عدو بین دې شرې دښمن دي او الله پا کوم څه ولم ماجا عیسی وارو کخ د دې بسم الله بروجا دا یوه من د پرېوېما د دعایته نه وېما نو بیا به مطلب راو واسو ولهم ماجه عائشه هر کله چې ناغه ایشاله السلام بالبينات مخکارو موجذات وصلا ټکتا نو قال بیوي بی دا بیان د تعلیم د ایشاله السلام شروع شو دا بیان د تعلیم د ایشاله السلام دی چکه جي توکم زرغلین تفستم بالحکمت پیګه د حکمت په خبرو او بل, بل ولی بل دې ته پرچ بیان کوم تاسو ته بعدلذي بعضي هغه احکام په ټلیفون بي چې تاسو بایي کې اختلاف کوي چې هغه د حلال او د حرام ودي اته صبح کې تحریب کړی دی چې تحریب تنه کټکو فتقل لا ته خدانو یریږي ماطيعون زما ته بيداریو کې ان الله هو رب بي الله زما رب دی او ربكم په شریک استه تاسو رب دي دا دا قیوخ دا عبادتو که او خانزا دا عقیدتو توحید چده سراط و مستقیم دا لار دا او انی غتل دا منزل مقصود تا د منزل مقصود تا رسید ریرا لدین دا, دا معلومشو چه سک اسمانا پیگه وکر جی چن پی دا معبودیت دا عیسیٰ الاسلام دا تالیمنا معلومشو دغه خپل ځان ناغه په خپل دا داګه تعلیم نام دا معلومیږي چې هغه به چې د ما عبادت کوي الله په کوئی حیی شان السلام راغی فختلف الاحزاب پیګه مختلف شو پیګه ټولی د کافرو مې بینیم پخپل مابین کې ټولی د ان پخپل نصاره مابین ته څو پر کې جوړیږي ها څو پر کې وی درې پر کې د پر پرکي پدوي کي يو له شي او د استوريا يا کوبيا ملکا ايا یاد لرئ نه پويلن نه په سخت خره بي دي بللذين زلمو ده پاينه دا کسانو چې ظالمان دي من عذاب يوم الدين د عذاب دروځنه چې درناتي عذاب داږي بيګدا اليم دا شپتي د دی يوم په اعتبار د عذاب سره سر غري او هل ينظرونا انتظار نه کوي لا المهکا الا ساعه مگر قیامت تا انت اتيوم چرای شدی طبقاتان ناسابه او خپل айشرون ادي باندې پیگی دی پیگی کنه دی تبات خبر نوی الاخلا او الله په کوئی جو دوستان جمع د خلیل دا دوستان خپل ګناه کې وبردا قید مو سره کیدی یوم ایذن په دغورد باندې په بازي د باندې لپاره عدو و مخالف پي او دشمنان پي اج لو دبل نشکم دی تختی او منډي بوي الا المتقين مگر پرهیزګاران ها نو پرهیزګاران په ما بین کې شکمه دوستی تیرشه ودا مدا ساده دا ورځ باندې کرامت ده که غیر کرامت ده کرامت ده لو بل لپاره بشپات کوي دا عشت شوری دلان دی بوالاری وقا شه مستثنا متصل اشوخه یا عبادي داوته دا به کې ادا نه دا له تقوات جی دانه دا اهل تقوا یا ای بعد اے بندګان زما لا خوفن نبه یره پتاه سو باندې پاین دکی علیکم اليوم اول انتم تحزنون الا ما في فی دنیا کم شې چې تاسو نه په دنیا کې شوی شوې دي باغي تاسو کم جننه او الله پاک دوی دې तारीफ کړي ها الذین امنوا بیاتنا دا یو کساند چې ایمان یې وروړي دي زمونږه پای ته نو باندې د زړه اوکانو مسلمین بالجوارح اوږدي گردن نه هادا په اندامونو نو دي تبوي شی چې اوتخل الجنه تااسو داخل شي جنتا انتم وازواجكم تاسو او ستاسو بيبيانو بيبياني تهبرون تهبرون تکرمون تاسو به وجل شي او یا تهبرون ان ته تاسو به عزت او یا تهبرون سمنا تسرون تا صبح خوشاله شو خوصاله کول شی په سما سره سما سره پغان بجانو سره سما سره به تا خوشاله ولي شي دامي او ترجمه شويدا او الله په کوي شو توا په لهم تا گردوولي بشوي په دی باندي دا گردوولي بشي په دی باندي ورکها ادا د توایب سوتی د توایب چکم دی غلمان دي خا د توایب پین غلمان غردو لیبشی په دی باندې بسحافن صحاب جمع د صحبتون دا پلیټ او رکیبې ته وای ادار کېبې د پاره د صدی د ماکولات دی دا رکیبې سره د پاره رکیبې ته د مشروبات او د ماکولات ماکولات صحاب جمع د صحبتون دا پلیټ او رکیبې ته وای من زحبن سروزرو او هو سرو پلیټ سروزرو نو توه چې تعام پکې سه او اقواب اقواب چې دا کوب ده کوب شته وي یېګه کنه دا لپاره مشروبات او بری او دا دا پر د مشروبات د اغنه ماکولاتو دی اقواب چې مده کوب ده ګیلاستم وي هغه هغه لوک چې د وبوس کولو ته وې چاږي کې کنه یانه سود لاس کې اے د خوګر جی اغل دغه دغه او چاغې کې وګور لاس کی او دغ کرانغي او زېدا سکلو پکې نه ني لاس کی او نه چکم دین ور دغې خلل نه دې څو لاس وې کناو باګي بس چنه پکې لاس کیشتا اند پکې زېدا خلی لګول شتا چې پک کم دی او بس کین بس کی او وپی حاماتش تهيل انپس پويګي او چې اشتها او دقیق دي د ژوند دا نفسو او تلذل اعیون او دې کې به وېسې کنا او دې کې به هغه شی چې لذت په باندې اخلیش ترږي کنا او په دې کې دیدار ربیم داخله ولې پاغم سترګي بل لذت اخلي کنا او انت میا خالدون او په دې شي کې مه شي ادا بویشو وتیل کړه جنتلتی اورش موها چې تاسو مالکان کړي په جنت تعالی میراث کوي دي چې میراث او دا وارث او د مورث چې کم دی نو ګېکې صحیح مالیکی کني دا د مال مالکی نو دي د جنت مالکان دی ګوره دا څنګه چې اسي پکې وشيږي نه د جنت مالکان دی او بلې او خبردارنده لکه سرنګي چې هغه میراث او دی وارث ته د مورث نه پاتې شي بلا مشقته نو دا جنت ګوره نه پېوځد عمل کې نه دا به مشقته ملول شوې نما نادي او بل اصل کی اصلی خبره آقا ده کنا چې دا ملکیت ته غوري ملکیت ته دا څنګه چې ګل دی په کې اس یو شی ګيري فوره زو ده پارا بما كونتم تعاملون بيګي بي عوض ما كونتم تعاملون پای وز ده هغه نیک عمل کې چتا سو کم کړی دي او لكم في احفاقه تن كثير تن وی بتا سو ده پارا په جنت کې می وی ډیر ځاتی منها چې باز ده هغه بتا سو خرهي بازې سماره طالبہ ہا منھا تاکلون منها پیږي چې تاسو دا غېنه نو بازه به خورې بازه خو خپل سمانه بنا ولی ځکه چې کراغلی دی غره ما دا مال منھا ردی رد به نبازه د دې دمانه ده چې څنګه دا جنتی په جنت کې د یو اونې نه مالټر وشو کی دې بیرون شو کی پوره ماغه ده باندې بلې ها د جنت تامې وی اخلاص شوې کداغي قائم مقام پوره راځي او ماجه حضرت وی چې من هتا کولون دمانه ده چې د مالته دغه د نرو شو نو د د بقیه به پاتې شي پهوررن بهبلله باغې په بقیه نپوله به نه راغ شو کوي د چرو شو کوي که نه د به داپول له مالته نه را شو کوي بلکې د غې او بقیه به پاتې کېږي نو چې د دا لاته راوللی پاوررن به دغ دغې نه بله وکي بقیه د غې بهاتې د او دا داینه توایب بین او غلمان او یو طوغه گردوولی بشی نو دا توایب پسو کی څوک په په گردی کنه یو طوغه خو ما یوله چې غدا کنه معلوم ک کنه پایل څوک ته چا غلمان دی الکم فیها تاسو لپاره په پدی کې پاکه وی کثیر دی رضاتی او منها باجر اگنه بتا څخره ټوله نشه خولی زکه جناغه پدی باندې دا څنګه جی نغد یا غبب اغیف از یا او ان المجرمین دا الله دا واعت بیانو کو اس بیان د بیت کی ان المجرمین جاکنن مجرمان کاملان اوئی گے چھو کافران دی پی عذاب جہنم لیو پا عذاب جہنم کے خالدونی او لا یفترو اسپک پنکڑی شئ اوئی او دا عذاب عنہم دا دوینا رب خودر کنار کا اوہم بھی مبلسون او دوی پا پدے نا نو امید دی د خروج نه او د راحت نه نه امید او الله په کوی چې وما ما ظلم نہ هم موږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې ولیکن کان خو موږ ظالمین لیکن به ظلم کوونکی وو په خپل ځان باندې په کوپر او فشار سره او وناد او دی باندې داو کی وکړه جی आवाज بو کی نداء هم دقه د چی امالکو اے مالک مالک شوک دا مالک چې دی دا داروغن دا, دا جہنم دے دا مشر دی دا جہنم اے مالکا نیقوی پھئی گے او حکم دیو کی علینا پا منگ باندی ربکا رب بالموتی پا مرک سر چی منگ دی ملکی منگ دی ملکی قد دی جہنم دیو مباسی امرک بڑیر قی نو خالا پھئی گے اغبوتووی بعد الف سنتن بعد الفی سنتن زرکال پس پول جواب برقی تومبا جواب کې ډېر توندی کړي تا نه زر کاله پس په جواب ورکېږي چې انکم ما کثون چا تاسو خبر دی چې هميشه درنګ تي روان زر کاله پس پاتوي داسې پیګه شبري احمدي او عثماني شه خپل تفسیر کې لیکلي دي چې دا وینا بہت زر کاله پس کړي او هغه چې کم دی ده پیګه او د تلمیذې مبارک رویت پر یکه پیشکړې تیجزره کاله پس په جواب ورکي ا دا کلام د خدای دا دی خو راکدې نا کوم نا کلام د خدای شروع شو من ګر اتا کړو تاسو ته بالحق پدین حق ولیکن اکثرکم للحق نه پر د دین حق قاری هون بد ګنون کې دی نه پرت کې دی د حق نه راځي جی او د شاګه کوم مشورات د نبی اسلام مغل چ را دی چې کوم دینو جلا کوو کهی دی کو او کسه او کتل کووی نو الله په کوئی ام ابرمو امرن ایدی محکم کړی دی ام ابرمو دی محکم کړی دی امرن یو کار په پریدن بیل سلام کې او پک کنه چې پری بيوکړي حضرت تا نو دی محکم کړی دی کارو یو کار دن السلام سلام د حلاکت ته 파را نو په اننا مبرمون نو منګه محکم محکم خپل تدبیر په احلاق تدوی کې هغه طبي او پټي ضرر ومنرسي ما تخپل صاحب مبارک دا ویلو الله بابا چې امر ابریم امرن ممرمون لايات مبارک شکم دی 125000 کرته سړی وای او بیا سپونی د مینو جوړیږي به سپونه چې بیا د مې نبا بجوري خدا د ديدا چيله دا چې دا. دا یو لا پنځه زره کرته بدای او واري دا دایات مبارک نبا چې بدی به چې سو واري وی کنه به چار کله کې یو واري وی که دوه واري پنځه واره اوا کوي باندې بیا لاندې ټوکی نو خصه به جوړي دا ماته خپل څه 빌 دي که دا څه وی شي کنه بل دم اجازه ده کم دی نو سو دوی چې کم دی ګمان کوي چا انا لا نسمعو چا منگا نورو سر رحم فیگه کنا آغا پتی خبری دلوی آغا نجوانهم آغا پتی چکمپزلو کی دن ندی آغا نجوانهم آغا خوپیا مشوری دلوی گورا سر آغا دی چکمپزلو کی دی او نجوان آغا خوپیا مشورو تاوی نو سر پا نزلکی دی آغا نجوان گوری داسا دی دا په جب دی گوری على پرخ پریکیوکا گوری چون کدا پاگیاں عطب تی ایدوی کمان کئی چمنگا نورو سر رهم اغا پت تدویش کم پا قد کدن خبر پرتدا او نجواهم او اغا پتی مشوری دوی پا خپل ما بین کی بلا بلا سمنا بلا دا پا الاسماتی ما نو پیا سا نسمعو سر رهم و نجواهم دیا مانا شو نو خوا وَرَسُّلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ فإن كي او زمانك پیغمبران او زمانك أستاذي او كرام الكاتبين دي و اتفاق طول مصر لدههم دوش پنزبان دي يَكْتُبُونَ مَا يَعْمَلُونَ لِكي جدوی سكي آغا دي كي كن دي كي سوا دما دم دا علم دا. او قل تو ویا چه ان كان لرحمن كا چرتوی دمي حربان باچادا پرا ولدن ولدوی نذب اول د عبادت گزارو نه یم د دې ولده لا کلا ولد له فنتفا عبادتو لکه د خدای یاد نشته نو عبادت متصبي شو فاشو کنه فې ها لا کلا له نفنتفا عبادتو په یی کنا ولی زګه چې دې کی با نقیز د مقدم دابا سګه استثنا کی نو نا د نقېش د طالب بنه نتیجه ورکی کنه نقېش د مقدم به مستثنا کی نو نا د نقېش د طالب بسو نتیجه ورکی کنه ير اوراد د دی سمانا ده ه د دی آیات مبارک سمانا ده د دی په معنا خو مونږ نه پیګو شقول ان کان لرحمان ولدن نو پاناول العابدین تک تم پهګه کوي کچا ته د می قربان بچا الواد به مزب اول د عبادت گزارونه انتظار کې ولده د دې عبادت په ځل اول دا سمجته نه راځي چې د دې مقصد څه شي نو سمجته دا شراواله سمجته دا شراواله جدا زمما انکار ستاسو په دې شرک باندې او په دې عبادت ته بدان وباندې چې زکه انکار کومه کنه نددا انکار په عداوت بنا نه دي بلکې دا انکار په دلایل بنا دی څه پېښ کپنس صح ګرام لرئ دي په شوس په بي دې سم مطلب چې خو په مطلب نه په ګډه تڅان جته پدې ده کې ګورا چې تا دان ځاتې چز استاسو په دې يقېده او په دې عبادت تبوطان باندې په دې عبادت تغیر الله باندې ځې انکار کومه نو دا انکار زمما سپحسد او په آداوت بنا دي نجی دا په دلایلو بنا دا په دلایلو دي کچرتہ ګنا ین د تغیر الله په عبادت تو چې دا سری ویګي چې عبادت تغیر الله قبیح تینو پدې سرزب ما تر دلایل دی او ورن کنا کدان سوا چې ما سر دلایل نوی نو کد خودی الواد وین ما به لا ول عبادت کولی ما بتا سر پدی باندې سو انکار به دا ما نه پښو باندې دا ما نه د دې زه په خوله مې د قسم مطلب او بلې نه دی دا دي بل مطلب ته واغشتو نه ته د قران یې زم په مقصد پېنه شي نه معنا د چرمه د مامله او انکار او تاسو نه د مخالفت چي دی دغه په حدامت بينا نه دی یا ور د په دلایلو بينا دی د په دلایلو بينا دی دا معنا فږي بس اوس په سبحان رب السماوات بعد ابيي او دساتونو لا منګه اچھا سره مل مانو داغه صلیرو سره به څنګه اموت راغاله قدرت ومنځه مکو نه هغه چت هغه موکته نه هغه تکه درېکو هغه چلي نیويو کو نو ترجمه یو کلنو سورته ير تاسو خدا کومو کې دا داغه چې کم دینو سورته انبیا شورو کړو دا ول رکوې په 15 منټه کې منګ ته پانه شیدلتي وجنه چې منګ دته به جننه ویږي یو بنزمینټه کې دار خو ویلا او دا دا سو ات وی دا ولا روکو په بنزمینټه کې سره ته به ویلا او بیا ینه یکن په خدایو کا کا غ خلق به دی پی شو چې د دې یاکن څه مطلب شو بس موږ خدای څخه پټ ناشته مسا درځنه توکړ هغه به یندلی و کنه کمنه ورته ځان ښکارا کړی ناګه چې دې کنه نو په صحایات باندې ویکو یانه یو څه مطلب دا غیخ کارونه کوي چې دلته پترجمې یو نو د تاسو تبایي ده کنه نو مای چې دې حق ادا نشو مونږ دې بجننندو چا قرن 1000 په دی شو صلیت دینیدل ویګي استادانو وی دا کوفر مطلب نو منفقه وجاکینې تو غرب بلانچکی دیو شنګه دا کومه ماده ویژه مړي شبدات چې جوړې پرې پرې دا زه په ریګاتو مطلب دا غه باند شو پیڼ شو چې د دې څه معنی وروته دغه سبحان ربي السماوات پاکي د پاک دې د هرې بود د هر نقصان نه اغذات چوالک ته اسمانو دې د زمکو دې او رب العرش او مالک د عرش هم دې دې مالک د عرش هم دې دې کوي عما د اغسنا پاک دی دا سبحان پر متعلق کا پاک دی سبحان عما دا غده پر متعلق کا دی پاک دی اغسنا یا سی فون چې دی په حق خدا خدای پاکي وای او غیب بیانې فزرهم دی پردا یاخودو چې دی ورغو پاکي کې په دی خپل باطل کې او ویلا ابو او دی لوبي کې په دی خپل دنیا کې حتا یلاقو تر دې چې دی یو مح لدي پوږې او یو مهم د دو سره کم و یو عدون چېی سره واده کېدي خطانې بردته مطلب شو دا پی داې مسوپه ډی زی کګان ده چې دو پر د چې لووب کوئ اول اغو ی خودو چې وررن نوزی په باطل کې او ل کوي تر دی چې میلو ش غول سره چې دوی سرهواده کېږې نو ی ت پهې کوپ ان کار م کوه پرږ دا پری که دا هم دقسی چلو په پدا دنیا کی او یخودو په اخپل باتل کی ورق و بکی یونی اسلاعی مکوا حای دا مانا شوا پری که دا دا, دا, دا پری خودو دا مطلب دی دا مطلب دی چتا و تخپل زم پارغکلا اوز په پده عدم ایمان بانده تغم مکوا پری دا سببستا دا تا تا ضرر پده رشی او د دې په دې عدمی ایمان او استخفغان نور مکه د دې پرېدا ورنه غنیدای ات خو په ظاهر نه لګي ظاهر باندې وسینګول لګین دا کنه بهله سلام خو ایسوت ولی دې چې کم دینه دا تبلیغ د د منصب رسالت ندی نو دا پریګه دا نه پری خودو معنا باندې کوم نه پویګو نه معنا دا چې تا خپل غاړه زاده کړی دا منصب رسالت ته ادا کړی دی د دین وروست دی ما نه نذ دی بدی آدمی ایمان باندې غم مکا وا فلعلک باخو النفسک تا زان په علاکه مت پرېت اوس باندې د امنا د دی معنی ته مکلف نهي پرېدته به یخود ندی دامه تبروغته ورنه ګنځا خب ظاهر کنه لګي کی جی او را دی وہو الذی ان لا حق بین زی ربی مثلاتی فیس سماعی چې په اسمان کې الہن قابل عبادت ته اسمان کې معبود دے. یعنی دے. دے. کی دی یا نه قابل عبادت او په ارض او په زمکه کېم اله صدې قابل عبادت وي کې هغه ته توصل شي چې کوم نور لرنه کې خصامه کې وې دي چې نکره بغیر وېد ویلانه دا پدې باندې صدې غیر شی ور را کنه اله ونو نکره دا دبل نکې راځي چې معجزې باندې نو ساني بغیرې د ولانه نو معنا به داروجي چې څو چې په اسمان کې یو خدای دی او په ځمکه کې بل خدای دی امونږي په دواړو کې یو دی اگر نو سې جواب دی دا قاعده سریه ده کلیه نه ده بقد باندې ماته شوی دا او او کنه پیږي او, او پیگی هو الحکیم والعلیم ادا شاهد حکمت او دایلم دی او تمارک الذی پیږي او د برکت خامن دي هغه ذات لهو ملک چاغه د پې اختیار دا اسمان او ځمکه دي او ما بينهما او انده او پنيست د دې باندې دا بیان د کمال علم د واجب تعالی دی پنيست الله تعالی باندې علم د قیامت دی او والیه ترجعون بګي نو او سزا هم د پې اختیار کې شو د کنه دی او ولا یملک الذین او اختیار نه لدی هغه کسان یدعونه عبادت کويږي بے کی کانا من دون اللہ اغدسو اشفاعتا دشپارت اچھاتا اللہ من مگر اغدسو کو اللہ من من شہد بالحق کی اقرر باللسان بالحق اچھ دے شہادتو کی پا حق یعنی اخرانو کی دا لا الا اللہ حق نمرا دیدہ کی کلمت ویبتا اوہم یعلمون أو يطيعي يعلمون ثم من يصدقون بالقلب إلا من شهد بالحق سرقان لسان ذاهب أو يعلمون يصدقون بالقلب من نفهم يشفعون ندنكسان بشفاعات كي خلك للمؤمنين كي للكافرين مؤمنان لغا بكسري ولئن سألتهم وقت سماري قسمي كتاب بين تفوسك چمن خلقوهم دا مخلوق از مکه صفان دا چا پیدا کړی دی ملایو ها لا یقولن الا پیدا کړی دی فأن یفقون نو کوم د اکی دی ګرد وڑی شی په توحید نه شرک او وکیل هی دا وکیل هی شې دې کنه په دې کې د خبرې دی بعض حضرات دا ویا چدان چ دې نو دا وو په دې کې دا پر تی او دا پټګه زېبانې ماتو ته چې وېنده هو علم الساعهتي دا پس الساعهتي لا تبدي او ونده علم علم علم قوله او فنزد الله تعالی باندې سدي علم د ديو نه رسول الله دي د دي قول د رسول الله دي یعنې که حب او یادادا او با چوی جن نو او پنه دي بلکه دا وو قسميه دي نو معنا داشوا چو وقيلي ها وقيلي او زماجه قسم بي پدي وينا در رسول الله زماجه قسم بي قيل ولي قيل سر چه غدا قيل هو قال قول دري ولامه سادر دي کنه نو زماجه قسمي پدي کول در رسول الله كم قول ها چه عربي راضیم او یا قنص دا اللہ بانی علم دا وینا دا رسول اللہ یا غوینا کم چه یا رب بارو کخا دا دے مطلب برو باسو چه اے پھروردکار اضوان چه انہا اولائی چاکی صدا دا احل مکچری قومن دا یو قوم دی لا یؤمنون چیمان لرودیب دا دے کی اشارت چو شدت عذاب تا ولی زکت رسول اللہ دوی پا سر د الله پا جناب کی شکایتو ککوی ہے نو چې لیل عالمین پی شکایت ورکو نو معلومشو چر دتے سمرتک لی پرسولے دینو کر دتا معمولی تک لی پرسولے وی نو دو نو دب دوی تیچکم دینو کی دوی پا سر شکایت کڑی بی نو بیوی کڑی نو چر دوی پا سر شکایت کوکو نو معلومه شوچست دی چدی د یو ته ډیر زر رسول دی نو اوس تدویده لپاره شدت عذاب ته اشاره دی فکن فی دجی فسبه انهم نو پسته ارادو کړبینا یا رو له ما خبر خدای پاک وری دا اوس که تاکي دون استعداد دی نو دا دما د خدای څخه خبره د چذې ته تا درکمه په شی او زما خبر خدای و اوریدله چې نه هؤلاء قوم اللائمون چې د دې سمت تب دي داغه پاکو ورې د زو خدای په شه او باقي چې کوم دې کنه اوس استعداد ني نه تخپل نقصانو وکنه جي فسبح نو ته چې کوم دې نو سو کا درگذر کوه ان هم دې نه ایراد وک او وقل سلام او اي سلام دا کوم سلام دي سلام د متارکې دي دا سلام د تحیه ني او بس راځه زمان <تصال> سالموسیقی بس دکت تاستان ورسنوی او قصوب تا عالمون زلد چتا صبا عاقبت تا کپر بتاستان مالی مشی سورت دخان مبارک چی دیدا مکی دی وی تیسون و خمسون آیتا دا یوکم شپیت آیتنا دی نحبان زوس آیتنا مبارک تی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم لاول کې چې کوم دې بیان د عظمت قرآن دې د اناولنی مضمون د دې صورت ته ويږي ول کتاب المبین زماده قسمې په کتاب باندې چو واضح تي او یا بیانون کې د حق باطل دا او د باطل دې دا معنا او ان انزلناه مونږ دې نازل کړ دې فی لیلۃ المبارکۃن پښپو مبارکې چې شب قدر دې شب قدر دې چې انزلناه فی لیلۃ القدر او شهر رمضان الذي انزل فيه القران په کې دا په ليله تل قدر کې دي اوبه حضرت علی ګدری دي چې د لیلي مبارکې نه نسب د شعبان غشتې چاغه ليله تل برائت وي هغه غشتې من وایو او په دې باندې یو حدیث پېښ کړي وایي من وایو دغه حدیثو دا چې دین د قابل عمل ندي ولید دې د نسقتين مخالفت دي انا انزلنا فی ليله القدر تسریدا او شهر رمضان الذي نزل فیه القران داګه معلومیږي چې قران یزیم په شهر رمضان کې دی نبي په شعبان کې څنګه شو او دغه ان ان فی ليله القدر او بیا په رمضان کې په ليله القدر کې دی نه په ليله البراعت کې څنګه شو کیږي بلکہ لیلۃ البراءت کی چداغی په فضائل کې کم حدیث راغلي د ناقه قابل اعتماد نه دي اغمطور ضعیف دی, آغم ٹوڑ زیب دی. او کتو وچ مسکات کې راغلي دي چې سوبیانی سوري ویني دي چې کنا چې پیغمبر علی السلام فرمایلی دي چې را د لیلۃ البراءت کې کنا صوموا ای قوموا لیلھا و صوموا النهارھا تاسو دا کښ په باندې عبادت او دروازې روږوم نشای نو کدا حدیث راغلی دی او کنه وکړه او دا ننګه په دې باندې چې الواد تسلی تو دعام په دې شپ باندې ورکې نو ټول کال کې به کلی وی ټکتا نو دا راغلی دی ناغاسو هغه دا کې سپیانې څوري وی دي چې موږ په دې تجربه کړی دا موږ په تجربه کړی دا او منګه د قسم مونډلې دی چې بس بیا خدا په ټول کال کې توهم سره تخور کوي نوځو دا قديم ربط بهما چې ګوره فکر کوو قديم مشکات کې وړه دوره چې کوو چې دا چې کم دین یقینا حدیث صحیح وي نو تجربه ته ساجب دیو ستاسو تجربه ثمانه نو چې صفياني صوري به یې موږ په تجربه وکړه نو معلومه شته چې حدیث ضعیف دی ها او نحایت روغ پکې دی او باقی چې علماء په عمل کړی دی صفياني نو دې دا حديث دې چې کوم دینو ضعيف دي, دي, دي خو ضعيف قابل عمل دې غير دي قابل علم نه او قابل عمل دي په دې په کې او باقی اسما ته مثالی پینشي کې انګي مدق عشان عرضته خو دې کنه نس... دې ته هیڅ بالکل نه مل ولدي خو دې اقر ان دا حديث چې تابع ليله البراءه کې نادر شي بیا چې کوم دی ابن عربي رحمت الله علیه وخبر کړی دا چې دی خو ليله تلقدر کې نازل دی آ او دا چې کوم دی کنه چې دې کې په ليله تلقدر کې دا لیکي چې ردا سړی به آئنده کل پر بیان دی بو پتی دا به دی به حج کوي دی به نکاح کوي پلان کې توام بخوی پلان کې بخوی پلان کې دا په ليله تلقدر کې کیږي او تکې په ليله کېږي بیا تاانوي نبی بابا او حضرات تو تدبیق کړی دی چې لله بره کې دد په قد پانې دا د قال دپار لیک کېږي او په لله القدر قدر کې پرتو ته لاس کې وورړي شي ته حواهشي پندیلتول براعت کی لیکل کیږي دغه نو موږ بدا تدبیق به دیوکو چله لتر براعت کی لیکل شوې دي او چله لتر قدر کی پرشتو ته حوارف جواله په دای رجسترات واله بده دا به انده کار کیدا کورن کی دام الی کدا حدیث مبارک ثابت چین بیا به موږ وایو د قبول نو اسان ان دل نه تک سره د منګه نازل کړې دی قران پلائی کے قدر دی په ليله تم مبارکه کې چې شبقه دی ليله تل دی انا كنا منذرين منګه چې کوم دی یعون کیو خلق وللا او رضا فقران شرح د موزراتو خلق یرو ولی زکه چې الله عز دې رحم مهارباني د پې عبادت شبقت شبقه دې پې عبادت او فيها او په دې چې کوم دینو کې کڅکه داو سره دیم دا مضمون شروکیږي بیان د برکات او د دې لیلي لی دی دا دیم مضمون د دې شرف مبارک دی یو واره بیان یزمت د قران بیان دا دا دی زموږ اوس بیان د برکات او د دې لیلي دی فیها قدیش پکې یو پرکو فیصله کولی شي کل امر حکیم هر کار حکمت والا امرن من عند الله به کې چدا یو امر او یو حکم دې دي جانب زمنګ ار یو کار માતા دا به کې کنا بلکې دلته علماء دا چې کې لیکلې تفسیرونو کې چيو پر کل امرن حکیم من سنت الا سنت الاتی دا دغه کاله نثراتن کې کاله پوری دا دغه کاله نثراتن کې کاله پوری امره من عندنا او اننا كنا مرشدين او صالحا دا بیا اندرې سالت دي دا د دې سور مضمون شروع شوته اناکنا مرشلین الک مڠساده پنه پيگي پیغ... دي ګل کي يو رحمتن ربک او دا رحمت دي جان د پرويديگار ستانه پتا ان هو سميع ولليم رب السماوات اشارت اشارتي مساليده توحيد تا سلور مزمون شوروش رابعا سلور مزمون مسالده توحيد دا چم عليت آسمان کو دي او عماد اعظم مخلوق دي بينهما چپم ما بين دزبو د آسمان نو کي دي ان كنت موقنين فقيه او ک تاسو یقین کوم کیه فایقنوا علی مسله توحید نامید دا ان جواب را وستا او لا اله الا دا تسریدہ په مسله د توحید نشته لاله ایت عبادت سر فی دی دی یحیی جمدی قبل کوي و یمیته مل کوي ربکم ورب رب ابائکم الاولین د استا پروردگار دی او پروردگار د پلوونو په خوانو استا او بلهم بلکه دی فيه شك ادي پشک دي د نبوت رسولانه او يلعبون او لو كيف دي خپل دنیا کې غافل دي د فکر اخرت نه فرتقبه پيکه نبي رسول الله عليه الصلاه والسلام اي اللهم اجعلها عليهم سني کني يوسف پيکه کنا او دانه تاسو بوله سمو پاکوي لوجي پيکه کنا حج کې او چې سمنا خدای داو کردای کلو نه پديو باندې شان د کللو نو سپه او نه ت د قات پ را و کاله نهفر تکې به انتظار کویو سما پیږ او چرا تک ب کې سمان دخواان نین پلوکی سره پلوو خکاره سره یخشان ناسو چې دوی ل باید حه کړی پټولو خلکو ابلبنی مصوب دوی پهخری مبارک ک راغلی دی تغ او د خری مورک ک راغلی دیقد مضد د خانو دخانتییر شو دی۔ ایې دخان ترڅو ودی دا دخان په قیامت کې دی کله په دنیا کې دی په دنیا کې دی دا دخان چې کله دا د تطق قرآن ژوند کې ذکر دی وکړه اوګور او یو دخان دی پروس د قیامتو ناغي څو شک نشته خودته کې مراد هغه دخان نه دی ایې څو شک نشته دیږي هغه دخان دته نه مراده دلته کې مراد څه دی هغه دا ده چې هغه سړي په دې د زما کېودا آسمان په یوه د لوګي سره نظر کمیږي نو د لوګي او ځېګي د دې لوګي نه د زما کېودا آسمان په مابین کې لوګي غوندي ویني کې نه ایه اته قصې او برقوندي ویني یکه څناده یا خاطه به مکو باندې او هازه عذاب ندیم او دا عذاب دې درناک خیر رب بنا واسعد فی ثانو کخا تاسو ته متلو خبره کړي و چې شور راغې پیګي او ابو او کنه او شماما شماما چې رئیس ته یمامي وو او په دې باندې غلب بندکلا رسول الله مبارک تا, او په دې باندې غلب بندکلا هغه دې یمامي نه غلوته نه راغي او بلدار چې دې تقات راغي نو ابو سفيان نه راغي اوی کداقات ته تداوو کې تداقات خو دې زمون نه د دې کی زه په پتا باندې ایمان ورو مونږ پتا شم ایمان ورو علی مکاو پتا ایمان ورو الله چې ریکته به زور خبره تمه پشو رب نکسب دغه زګی هغه ته کې د اشاره چې کلا ابو سفیان هغه او مرګي وسره الله مدینه منوره ته اے پروردګانه تلرکه زمونږه عذاب ان مؤمنون یقینا مونږه ایمان درولین چې الله پاک ویا ان له هم ذکره دا سدي دا بیان دې خبر دی چې دا وعده دې د صدقه قلب نه نه دا دا شرکه قلب نه نه د اشتیا مان د زړه نه نه نه انا لهم ذکرا سنگه بشوی دیده پارا نسیبت نسیب انا لهم ذکرا سرنگی با نسیت قبل ولد دیده پارا مپید شی ایس مپید بنشی او جام رسول مبین او را غلی دیده یو پیغمبر بین رسالت او ثم تولو عنهم او بیاد دیده عنه داغین ایرازو کو او بقانو بیوی بی وقال چ معلم مجنون بیگ معلم بیگ کنا يعلم كل قران بشرن ما تاسو ته ویلو شرلسما پارک داتې شو معلم دې د تعلیم ورکړې شو دی کینن سلاني و تد قرآن یي چې مخود دی کنا رضا او مجنون او دې باندې دی دیوان دې دتا نو کنا يې اغي ونمنه باګي نړ د حق قاتل کې د دوه ورځې نه به ایمان روري نه او ان کاشف العذاب زا ټک تا مونږ لږ کې مونږ کې د عذاب قليلا لږه هدا او انکم عائدون تا به ته واپس کوئ کې خپل کوبرته راځي دقه دقه کوبرته بیا یقینا واپس شو چکه تلری شو کنه نبی رسوله او سمعه محمد خاتولیک و سمعه رئیس د یمامي وی دوی ته غله ورولې کا ما سره غله او دلته چې کوم دې باران په وښو او غلې ډېر زیات شوي می و ډېر زیات شوي مزه می مان نه ور پښو دا قاليږي دا شما مایا درې دا حدیث شما مبارک وکي څو ضرورت ته دې ټکی دا دا قشه یې ایا منه د شل بچا دا پکوم او کې په کې کنه بچا تر کبره چمنګ په حملو په حمله غټه سرا غټه حمله وکړو په یی کانو غټه حمله سره چې هغه همې بددل دی په یی کانو کوبرا ملکه ته چې هغه دی نو ان منتقمون موږ د دوی نه انتقام غشتي دن کیو بدلا غشتي دن کیو او وکړيږي دا به انتقاملو او دا قات چې په دوی باندې راغلي دی نو دا سزا ده کوفر نه نه لکه بلکې لاور قوم با اره دمه چتا زم انا شوکه بلې شو ا خدای جر ورزان پی پويکا يو منبذ شل بچتل کبرى نمک چ حملوک او فحملې لوی سره نو ان منتقمون مم بددين انتقام ملو نو سر پیدعات و سزا د کبردا کنا دیتو نورم سزا په جهنم کې ورکو او په دې دنیا کې مران د دا ايمان وروه تا چې دا اقا چې وبي باندې دې چې و دین او رو دا د دې د کوپر مکمل صدر دا فغا دا لا مورې مشتا نه په دنیا کې مشتاو فخرت کې مشتا یار وروسته پیښوي د دا د امانه شتکه چې ځان په قرآن شې پیکا وایي دا پسې په ځان پیکا دا ورځ ته په لا پد نه نه پوي دا, دا مطلب روه تا اواز الله په کوچه ولقت فتننه او سيو مين خدا پیش کړي مؤکل عزيز خير او نبي عليه السلام ته تسليم ورګي کدا تا نه مې سلام مصالح السلام باندې منل او معلم او مجنون لکه تا ته ویل شو ناغه تم بهل شي وي ولکد فتنہ تاکي شرمګه امتحان کړو قبلهم لم يرد احلمقونا قوم فرعون قام فرعون باندې او جاء رسول کریم اور angle بغيتا دګی کنا پیغمبر چکم دي معزز په خدای چ دې معزز په خدا کریم دی او ان ادو اليا عباد الله دغه د ترجمې ده یو ترجمه دادا ان ادو خپیکر کو طالب خان د باخر کې به تا نه دا د ترجمه ته نو تاسو قوم غري ان ادو چتا شو اماتا ان ادو حوالکه اماتا الی جماعت حوالکه عباد الله بنګان د خدای چې بنی, بنی دی دا ما تا خواه لکه چه زی وطن سره شام نیچرته بوزم دیکھتا یاو ترجمه دادا بیم دادا چه ان ادو چه اداکه ما اغشه چه زید تانسو نطلبهم چه ایمان ده وکی ان ادو اداکه اگی ایلی ما اغشه چه تانسو نطلبهم چه ایمان ده عباد اللہ اے بندگان او د خدای یا عباد اللہ اے بندگان او د خدای تاسو ادا کې الیما ته اګه شی چې تاسو نه تلبوم ایمان دې پمارا ایمان دې ول دې پما اللہ اے بندگان د خدای ترجمه ته نو کې سفر کوه ها باور اللہ مقول به واکه شو دی او پدې مترجمه باندې عباد اللہ دا چکم دین او کې څدا دا منادا دا حرفین دا پکې محذوفه ده یا عباد الله صحیح کې او باور صورت کې ان ادو زفارس دې خپل بي دي یاره کوم خپل بي او منادا نده ان ادو عباد الله الیا چاله کپېخه پرې پره او ان یا آتیکم او ز تاسو تراخین وشتوا نیموین بدلین چې کوم دې احکار سره او این یوست او دین وخسوی مګوره وې سم شره د خبرو غنۍ را جمع کو دي مصالح اسلام ته وی مراده دي نو محمد السلام ګوره اسو یو این یوستو زه پنا غوړم به ربي پر وخ پر سره اوره ګ کوم پرښتا سزنا ان ترجمون چې تاسو ما راجم کې او ਸੰسار کې دنا واکړي چې دا ګور کباغه دا دې خدای باندې امان غوړم او علم تومنودي تا ک تاسو باندې لیمن علیا تاسو باندې ایمان نروډي نه پات ځلون نو زمانه یو څویو کې او زما zarar پړي دي ما ته ذر سوال پړي دي ماشه تاسو وحورکم تعریب پیغمبر د خدای خلوی شجاعي ها نو دی وی چې وای نيوست د ربي بنا پر سره پرښت تاسو چې تاسو مارجم کې د دې نه پناه غوړم چې تاسو ما راجم کې او اویلم تومنو لي اګه تاسو په ایمان نه وروړې نو زې ایمان نه وروړې خو پات ازلون زما zarar خو پریګده zarar ما تمر سوي نو دا یو قسم له کمزوري خبر رنده دا یاکدا د پیغمبر په شان کې دا کمزوري خبر رنده دا ولل رجم دې شي کنه دا څه خبر نو زه پناه غوړم د دې نه چې تاسو ما رجم کوي او اې لم تؤمنونی یوکه په مایمان نر وای نه پات ځلون نو تاسو ضرر رسانی پریده نو ما پریده ما تذرنه مده سبې نو نوخده نور کې ایمان نه ور وای نو زمر ور او زمما تذر رسانی ما عمره جمع کوي ها مطلب شی عشابه چې داما نه دا دا دې پرانو چې درې جم شمزه د دې رجه مستاسره زر نه يري کوم نا کتا sumar جم کوي ما ته زر نو دا سبب د حلاکت ستاسو د په دنیا کې اثر کې ز دې زر نه نه يريغه ما پښې خدای چې تاسو پیغمبر د خدای ته زر سره او تکلیف تر سره نو تاسو سبب د حلاکت په پوره نو کړتي په کې کار په فریفې نه دا د دې د پانې د غری نه معنا دی نه دا خوشاله کدا چې دې کدا د ویم کړی د نو نام پوه کته دو مت پار دا ځکه پا چې دا سو ضرر سوي نو اوس غضب د خدای بره پورته شي نو تر سو په دنیا کې تباکي ټول بن تباکي همدا که شو کنه شو نو فدع رب او لمو تلی لیکلې دي فلم یت رکو نو فدع دا فدعا ربکو پچا مرتد ديدا په محفوظونه تب دی وي د ذرر پې نه خو دو بلکه ذر به وتره سو نو فدعا ربو ویګي او نو د شالونکو د خپل په ویدګانا د دا چې ان هه اولای چې دا خارج چری قومن مجرمون لک فجرون ولا دي ما نروي اس نو د دې د دې مختص وکنه چې کم دي خطون پکا دي د جراتم خري نور کسان نه خرابي او خاط مول پکارت دي دا خبر او نفع بس نو ارشاد راغې فق لهو چې په اصله ته بوزا به بادي بندې کان تمه شپې او انکم متبعون یاتنه ستا صبح تعاقب کې دی شي یعنه سمانه او حددن بلګی او پتاه صبح چې درځي او وترک البحر او دریا بچې دی واري پام سوو نو بیا یې موخه چې اسنه چروان نشي وترکه البحر او که پرد دریامې قلزم رحوا پې کې کنا او ولان کوسي کوسي ولان کوسي کوسي رحوا دامه نه چولاري پده او من پرچ بیل بیل دوباره موح او انهم جندم مغرقون دا یو له کړه دې مغرقون محکوم عليهم بالغرق پې زیبانه حکم شووی د داغر کو چې دی وغر کې الله پغوې خیر چې غر کې راغې نکم ترکو سم دوی پرې خودل من جنات پیګي باغونه او عيون او چینه او ندر زیاد پرې خودل کم ترکو یا نه کثیرن ترکو دا کمې خبرې هماره کثیرن د دې پرې خودل د باغونو نه د عيون نه د چینو او د زرع د پښتون نه او مقامن کریمین او د ټول مجلشونو او د محلاتونو او د او سامان راحت نعمت ساماني راحت وي پندن فزور سره پېشي خوش هيشي نعمت من خوش هيشي کانو فیها چودی پاګی کی پاکهین پې کې خوش شو او دې چکم دې نو دغو جزالک الامر کذال خبرم تقسیوا واورسنا ها قومن واورسلا مثلہ نه مې ویل وته مسلم دې قوم اخرین تا قومن اخرین چې بنی اسرائیل دي نو خیر دا فراینه چې کل هلاکیدل اما بک تعالیه سما و الارض پګې او نجل پدی باندې اسمان او زمکه او وی نکلا جوړاو نکړه او ماکان مونځرین او نو دې چې دې تګنې توبې ته پرم له شو پګې ځرا دي سېت رحمت الله علیه کل دي چې دې آیات نه دا معلومه شوه چې په مسلمان باندې اسمان او زمکه جاری وی او د حدیث مبارک راغدی دی چې مؤمن چې دی د او دروازې چې کوم دی پاسمان کلا بلکې دوري او یا کنه هغه باندې د دې کوم عمل کوي او رزق یې پیدا کوي او متق زده وو پخې جاری عقب دروازې پاسمان کې وو پخې جاری چې پکم باندې د دې کوم عمل پرته کوي او په پکم باندې در رزق راوږي ینا حکم د رزق راوږي چې کنه ځو خو نه راوږي او نوکه سمای رئیس حکم د کابلان دی پاسمار که تاسو رضغت دی که سبب رضغت دی سبب رضغت ښا نا پوڅي ځاړي او پدېز مکه باندې کوم ځی باندې د عبادت د خوده کړی نیمه عبادت هغه پوڅي ځاړي شکمن عبادت چکه او بازي حضرات تفسیر حلمانی کې لیکل دي چې ګوریا یاد بل لري چه چې انسان داس انساني چدا هغه چې کوم دی کنه یو فقیر وی او په مصاپرې کې مرشو او د حضرت وی بواکی نشتا جڑا كون کې نشتا نو اسمان او زمک په ځالې پېږې اسمان او زمک په دې ځالې پېږې او راځي ورانه درشک صاحب چې کوم دی زموږ استاد پېږې حقان دې ماتم شپ هغه چې کم دی نو کې چې مونږ بیا په تا وخت زمانه کې ناګه یون ای عالم دی دیبان و پاتیو او که جنازه لراغنی د قیاامت مبارک وی دا شنو ګورې د جاری پاتشه وی دی نو له حاضر دی و جناغړی نیک شرې وی نو په ما وقت علیه المسما او ولارض معنا دی وګوره نو پاګې باندې نو دا فرعین چه ما خلق کنا نو اسمان او زمکه په جړه او نکړه بلکې دواړو ویج ډېر شکر دی چې دا خبيسته دي مختز مکه نښه اه والله همانا د کته دواړو به کنه ادمانه جلا خلاپریدا او وی ډېر شکر دی چې لار ولکد نه بنی اسرائیل او تا سره مونږه نه جات ورکړو بنی اسرائیل ته من الاذاب المبین پیګه د عذاب چې کم دی نو سپک نه سو چقعدل <مؤال> ابنا واستخدام النساء لازم نه عذاب نه وکنه موهين امن فرعون دا من فرعون چې دینو څو دا حال واقع شوه دي خالقون <مؤال> هېه کاینن مر فرعون چې دا عذاب بیمهین کاینو ده فرعون نا او ان فو کانا علیم من المشرفین دې البیس رکشو پیګه تجاوز کوم کنو چې دا حد عبودیت نه تجاوز کړو حد معبودیت تا او لکه د خطر نه هم او تا کسر دی بني اسرائيل تمنګ په وقیت او بهتريو بزرګي ورکړی با الا علمن پر علم زما یعنی سمانه پر علم زما طالبہ انرژي تمه بهتري ورکړي با پر علم زما یعنی د دې لایو او شاپه څه نه علم زما یعنی په علم زمما سمنا دي ته ما یعنی بهتري ور کړې وا چې په علم زمما داما جماعت د علم چ دې د دي بزرګي په دې ټیم کې لایق دي په دې ټیم کې لایق دي کنه دا معنا چې خو الله خوشاله کا د قش قران شریف باندې ځمې کا علي الصمد ځموي کا علي العالمين پیږي په عالم د خپل زمانه او آتينهم او ورکلو منغ دوئتا من الآيات پوئي گئ دا آياتوننا مراد دا آياتوننا دي دا كنعمتون دي پوئي گئ اغا نشاني او آيات منستو نشاني دنعمتونو چا غدارة چدریا پیو چاو دي دا. او من او سلباب غیر و تقدر او ریکل کنا او پوئي گئ منغ ورکلو دا, دا آياتون ما فيه بلا ام مبين چپاغي که نیامت کارو یا امتحان کارو د نړۍ امتحان مولې نیامت چې خدای پکو کینې الله پکه امتحان کوي کنا چې د دې دی شکر دقیق کنا انها ولای د اهل مکه چې دی دی یقولوا نوای چې ان هیا ندی د اخیری حالت بهګه ان هیا ندی د اخیری حالت الا موت تن الاولا مگر د قج مرګ زمون پخوانې دی چې هغه مرده دنیا دی د اخیری حالت نور احوال لښتا وانا خلق بمنشرين فقر يقول وانا يقول بمبعوثين من القبور احياء ذا ذا منشرين مانا ذا چه مانا بيرترا جمده کرشو نفعتو وذاتكتا وقدا نغيقنا ودا تاسوب حقعي نفعتو بآبائنا تاسوب آتاكو كهذا مانا في الأرض نباني قصي قصيي پرا جمده كوفرسا چل انخون تم سعادقين كتا تاسوب خلق بگرت جمده کیه الله پاکوی ہم خیرم ام قوم التباع ایت دې به تر دي په قوت او په مال او په جاه کې ک قوم د تباع مېره را مزمت قوم التباع دې ک د تباع دې مزمت ته جا دې د قوم التباع دې ک د تباع دې د قوم التباع دې د تباع دې د تباع دې علماء وکړي توبہ وکړه توبہ مطلقې د یمن بچا ته به وي توبہ دې دکې ته نه د توبہ نه څوک مراده کوي پران شریف کډاره په دوه ځای راغلی دي یو دا دی او یو برابرځي په دغه شپږېشتمه لپاره په صورت پاپ کې البته پر دې دو ځای راغلی دي او په دونه زینو کې صرف نیمقدر ته راغلی دي مور ته خبر راغلی په کې نو ولمره په کیسه مختلفه خبرې دي او څوک خبره دادا بس مختصر چې حافظ ابن کثیر و غیر لیکل دا هغه دا چې دا توبا چې دی دا کم توبا دی توبې اوسط دی چې دد کو نیت تی ابو قرې بو او نوم د د بیګي نوم د دې چې دی صادبنی ملک دی شو کو چې صادبنی ملک دی اوسو کو چې نوم د صادبنی ملک کر دی ملیک کر ساد ابن ملیک کر دا دنم دے دا شکم دے ساد ابن ملیک کر دا دنم دے آف سو کوئی چھ ساد ابن ملیک دیجی ماہ توبی دا سنمون دی چھتا دے ازا خبرہ خیش اب خبرہ بھی او دسکول و تا پکار دے نو لحاظ ردی وچنا دا دی دے چھکم دے کنا آو بس دے واکر جی وکی دا توبا چھ دے کنا د بس ہے پتو حات کو دلیر سڑے او ډیر پهادر سره یو هغه فزای مزیم باندې پکې یو ځای پټک شامي پټک بل پدې کې مدینه منوره تر راغ وخت پکېږي چې مدینه منوره تر راغه او دا چې دی وکړه خبره تکو چې مدینه منوره تر راغه نو دی باندې شهاب پهوچکه شو کوله او پکې پهوچکه شي په دې کوله پدې کې يهودیو او د عالمان وتر وتل دا کار مکو وی ولی وېدا مهاجر د نبی اخر دی تمام بشي وېدا مهاجر د نبی وېدا د نبی علی سلام دی د زیاته بنوې علی سلام مخه پیگی او او د نبی علی سلام د پیدائش نن نح سوا کاله مخکې ما مله نا سوا کاله مخکې هغه پیدائش وبلان دی دېدا وی مخو ویده او یاده بس کتاب دا کتاب کې دی او ته خود تورات بیګي ندانش دې دې چې لایې مبارک ندی شمنه او کنه اسلام سلام فتنه نه غړي مز د ایمان روړ راست تورات مبارک ایمان روړل نو راتهم چې خدا هیڅ دونه کنه ایمان روړ <coughs> او بیا یو بیا د شیرو نبی دي وي کاش کې یا الله کدي دونه عمر راک کنا چدا مو ویګه د پیغمبر علیہ السلام زمانه ته ورسمه نو زبده د خپي وین زما د بچای وخت په اپ زبچ کمدا خټول خبره وکړي اپ د تکټه نه بلیغ نه واسه بو يو دا پاکه څلورو کنا بزرګانو کې څو کسانو په ایمان اوريدي بنا برمشور چلور دي نو څه ډیر دي خا او نو د ایمان اوريدي دنه حس وکاله د رسول الله د پیدایش دته دا دا د قوم توبه مزمت د توبه نه دي ني مو او بیا یې سقوم مسلمان خو جدي کړه وپاتو کنه نو قوم بل تکافیر شو او دی باندې صحاده برا دي نو د عذاب تفصيل خدای نه دي کړی زموږ په کې خو یو وپات پره بس په هیڅ عذاب بس د دې تفصيل خدای نه دي کړی نو د زکه چې مون pašرین چې خدای پاک دی چې سن دي وی دی او مپيږي او حدیث وکم سنشتا نو پڅو حلاکت ته راغلی دی دایمان ضروري دی بس ایا دوی بهتر دی یعنی په قوت او په مال کې او په جاه کې که عمدت تباء ها او الذین نداد قوم تباء مزمت ته ته تبان دی هغه تبا مسلمان دی امراده دی تبانه چې کم تباده نو مې پېږی هغه مرته تعین وکړه ازا او الذین من قبلهم اګه تدوینه مکه ته شفیده عالیان سمودیان اهلک ناهم دې منګه ټول خلق له با د دې د کجماني حالات پر اغلې ته تفصیل نشته دی ان هم كانوا مجرمین لا چې کوم دینو کې څو قوم نا پرمانه او ومما خلقنا السماوات منګه پیدا کړې اسمان نوځمکه او ما بینهما او ما بین د دې کې لا یبید دې کې ابس کوون کې چې موږ مګنه ابس کوو دا په حکمت باندې پایګه کنده صورت ته تغبن په یو ځخان چې داسې کمالات شروع کړي ټول مسلې راګېرې سره د نهایت اختصار نه فخدای دې یقین کیږي چې په ټول مسلې راګېرې کړې دی او جنو ستل می ذکر دی رسول الله فرمایلی دی په کې او چې د دې می پښپا باندې دا صورت مبارک 24 ندی بسبا کې الله تمام ګناوون باندې قلم دا اتره کړی ویو پر تمام مگون اونو با قلم دعا پی راک کلی دا شعری نولی حاضر دی وجنہ دا تلمیزی شعریب کے دا حدیث راق لیت بس راضا وما خلقنا السماوات الورد وما بینهما لاعبین عباس کون کی وما آما خلقناهما ما دانی دی پیدا کرد لابل حق مگر په حکمت سرا ولیکن نا اکسرهم لیکن اکسر دنی نفیگی ان ایوم الپس دی یقینا روزد د یقینا روزد پا ما بین دا مخلوقانتو کیچر وزا قیامتا میکانتو هم دا وادا دا دویدا اجمعین دا طورو یوما داتنا بدل دی یوم الپسلنا آغر وزا یا اسکر یوما یادکا آغر وزا اگر کنا ذکر دا امنا کی راج دا ماربین بدل لا شمو توصیل پواجب دی ندا خدا دا چدا مخول بیشی کان اسکر یوما آغر وزا یادکا آسر وزا دا بسکتن دی سفتن لا یوگنی چدې پایب باندې شکولې مولان کنا چدې پایب باندې شکولې عن مولان پېګی کنا چدې پایب باندې یو رفيق او د بل رفيق نا نا مولان سره د پترکيب کته لایوغني مولان عن مولان ها دا د حسن په شان دی وره ده دلته ګوره په دې مولان کې را په تقدیره او ف ان مولن کی جر تک دی له پینیشو اه خیر کالیب چغره علی ف مخصوره پکېدی نا یا درکو دی دا پایل دی چې دی پای بنش کولی مولن نوزو د دې ترجمه کوم ته تا توا په یو بل لفظه دی بدومخه چې هغه باندې جاری کیږي یوم لایوګنی مولن قریب عن قریب رفیق عن ظفیکن یا رب جاری شو اقد یودره راذی مصر راضا دغه یی رب لفظی دی ای رب محلی دی ای رب تقدیری دی ای رب تقدیری او لفظی دا په معرف کی راجی محلی دا په مبنی کی راجی دا پرښت ان مولن شی یو پټی دا عذاب نه بدی پاین شوکلی او لاکمین سروم ان بدی سرنداتو کلیشي الا من رحم الله مگر اغه سو کو رحم الله ستمه اشاره ته طالب چې دا خو mero bistoo cha aaid mosool ta mazloob te کرنا باقي ها نه پېته برڅې کنه برڅې ایګ وهمل مؤمنون یشبع بعضهم لبعضن ما خبر سره لکه وکنه چا ویو په تا پیدا ته تو دي چورې ان ول عزیز الرحیم دا د عزت او مهربانی والاده ان شجرۃ الزقوم دا بیان د اهل کوفر د سزا ورا ان شجرۃ الزقوم او ان وند الزقوم چدا طعام العصیب فایګ دا طعام د چا دی طعام العصیب دا چې کوم دی تو عام دا غټ مجرم دی دا غټ مجرم د کوم ځای نه مړی شو ولي حسین پایل مجرم دی هدي زالم بچ کوم دی نو دا بیا بجهاله والله ما بین لا بتيها او ما بین جبلها اعز مني واکرم اعز واکرم مني په خپل ميدہ قسمی نشت ده ده ده دو طرف و د غرون و دمکه معظمه که اعزو و اترم و من دیر معزز او دیر مقرم زمانه دقصه رسولات پهی که رسولاته تاریز کو و زمانه برسط مقرم نشتا معزز نشتا نو د پیغمری چه ده اطلا ما ته نگه اطلا نو چه ما لنه ندره غلی نو دلم ندره غلی دقصه ده اصل که خبر داو توعام الاسیم دا تعام دا شخص ګناګار او کلمه له راوی دی تعام الاسیم دا چې کوم دی الزقوم دا شجرہ موصوته او زقوم دا څه شجرہ او زقوم مزابنه دی مزاب سره مزاب لینا دا اسم د ان دی تعام الاسیم دا یو خبر شو او کلمه له دا دیم خبر دی سو دا په شان د خيري د زيتون د تیلو دی په شکل کې درم خبری دا چې چه یغلی غلان یغلی دا بجوش وی پی که دا درمان یرمی پشان دی دا بجوش وی فی البتون دا درم خبر چو پخیٹ ہو که دا کافرو قغلی الحمین پی که دا درم خبر سر دا مبتدان اے دا محکنه اسم دا اننا مخبرقن ہو دی پا اخبار سلاسو اکا پی که دا دی وقد یتعدد الخبرو ایمان ند کباله دا کاشیدل تاسو وکړی د چدل ته تنه شچلولی نه د دې بیا خپل مطلب شو جی او کنه مطلب یې روونه وته کغل حمیم پشان د جو شو د ګرمو بو او دامو ویری شي ریک کنه او و خذو هو ملایکو ته ویری شي زبانیه تا زبانیه ته ویری شي چې خذو هو دا دا چې کم دینو کې کی عسیم نا اسی مراونی سہی تا دیلو را یکا گئے ایتلاس ته وی راخلو تو وی را یکا گئے پزلترا اله سوای جهنم هغه وسط ته جهنم را کا گئے او ثم سبو او بیاواله ای زبان یو ثو کر اسی د پاسه د سر د د من عذاب الحميم پیگی او د تکلیف والا ګرمیو د تکلیف وړانده گرمي وب د دې عذاب چې کوم دی اضافه حمیم ته وري شوې یعنی سمانا یعنی د دې حمیم نه د عذاب په هیڅ احیانو کې نه جدا کیږي جدا کیږي کور ثریدې کلازم غیر منفقت دي لازم غیر منفقت دا معنا ابیا بوتری چې زوق اوسکا على اوسکا دا استحضار دا کنه دا انک انت العزیز <سؤال> الکریم <سؤال> ویتدیر جاف معزز وی او دیر مکرم وی په دنیا کې الودا <سؤال> عذاب وسکا ولی ما بین جبلها اعز واکرم منی په کدی از دې مکه زمانه کې اوس اړتیا شی نه غواړل <سؤال> کېږي دا ترجمه خپل <سؤال> شاګردان ته کولنداسې وی وی زکو د کنا اوی دا چې کوم دین وی فاطلو هو وی درا کاګی ا دا چې کوم دین عبدالحق تا کړي وی را کاګی سبب الجحیم تا او ثم سبوا و بیا وړه په فوق را سیمه د عذاب الحمیما بیا وته سکه ان کان تل عزیز او تدیر معزز او مکرم به په دنیا کې لکن په پرځ د اودې دا پرې موریش بګور مې زړه وګورم واخ خالص تحریذ دې کړم ده په خدا ته نوک هغه دی د معزز او لري مکرم دی او دا سه خالصه پرشتہ ده او اقیداغه پرشتہ و انو دا دی معزز دغه باندې بحث ځان کړی به په پیرش را دا دا سه خلک تیر شوه دونه په تحریف او قران شرید کې کړی دی نو له حاضر دی وجنا او بیا به ته وحی چې ان دا چې دا مذابه چې تا سوې دا ا عذااب د قتون بهی چې تاسو پهغبانې تمترون چې په کې شک کو اندل متقین دا پارا، او بیان د اهلیمان د صدي دووا دی ان د متقین فږې دی د ک شپنی متدي د متیان او په جون کې مکن پهښو کوم اشپنییا مت پکي پهون ک دا شپ ن مت په پکار دي ادا دا دخان مبارک پ آخر کې د متکی د پاار شپ واهې کر کړي دي إن المتقين جاكيناً پريس داران في دابوي مقام دابوي پسكي طمقام مقام لپذ يوم نعمت شو وله چهذا سلي او محلو بانجلیوی ندام نعمت تدي ندام يوشو او بیا کالا كوروي خدا خوفي نعمين داد امن و امان دیان دار حائشگاه چدا نفر امن دار فأمندا كبي امندا فأمندا دكدت امننا آمين ندا بهم نيامچو نمقام نيامچو او امندا سكوردا انسان د پرافکاندي چې سړي پکی آرام او سکون کی او في جنات ومعيون دا بدل دره دي ما قبل ما ها ان المتقين في مقام امين يعني ان المتقين في جنات ومعيون او پچینو کې او يل بسونا دا دریم قیامت تي او غونديبه من سندس بيغي نريده خم وهي استبرق او غتره خم متقابلين او جو بلته بمخا مخي خالقونهم متقابلين جو پرتبه شان را دي ځکه شاه چکم دینوږي کې داده ناراضږي سا عالمدا او کذالک الامر کذالک امر د قرن کې دي اصلورن قیامت بيغي الکوس ګرا باغم شتا کوم شتا و انه امان زم شتا جامیم شتا نو شریپې کې حياتم پکار دی ملګری پکارت کنه دی, کن دی. زوجا خلوی نعمت کې کنه وزوجناهم او مونږ به چې کوم دی جوړې کو د بیسره زوجنا معنا دا ملګری وکود د بیسره بحور عینن حور دا تمویلو حور جنا حورادا سپنی جنې ته وای او عین چې کوم دی جمله د عینادا چ سترګي تور بي خولي بي غاټي وي دره كهدا فقير دره كهدا فقير دره خبير پيشوي نه بي بمنګ ملګري کو د حوري عين سره هغه سره به ملګري کو ينه او بعضي حضرات وي دي شو وزوجنا همنګ بدي ته پنیکا کو ديته بمنګ پنیکا کو د اغت وستر ګسپینی جنکه اغت وسترګو خلو وانه دا به دې ته پنې نکاح کو نکته و چې نکاح خدا خو دغې نمګو چې دا نکاح دا دا نکاح د تکلیف تفررد له کسنګ چې په دنیا کې دا بلکې دا نکاح د پانه خوشاله دا دا یو اژوال ځخم اورازي پېښيږي اورا منځ سره مرګريونه هغه چې کوم دین هغه به خبره کوله بیا راځي سر اوس بمرا ا په دې پېج کې او خاص یو کېدنه یادوله خاص او نو یکه په خدا او غدا یکه اندره نه ما په چراګې نه زړه تر مو ورېږي موټور نه د چانو بیا زمو لا چې موږې بیا هغه کېدنه ونه هغه تر تری کدا خدای ته پر دا چې وو چې آسی هغه دې د فجو ماتې چا لیکن دې او دا نه دا و مې نه یماتېږي په کې کېدنه مې مزودنا هم ما نکابه ما تلجو د دوم نه خوشاله ما خل چې ما ته دې وسره اني ته پیسی را کړی یو بغیر مرا کړی یو دیر پر دغه مو جی خوشاله مزودنا هم بحور النعین بعد اوسې ندان یو دغه خوشحالي د نه د پیګي ممتاز بشی رحمه الله علیه کلی دي عثمان د کتر خو جی مخکمه کتل هغه وی دي چې څو تزویج کې دی نه دات تدیت طرف نه دی بلکې داده پر د احساس دی انو خیر بدداد دا سبنا روانہ دی بیا او یدعونا فیخا پھینکے او دوی بادا پینزم نیامت تی راضی جی او بی باد او طلبی بیا یدعونا من طلبی با تخادمانو نفیخا پدی جنت کے بے کل دی پاکہتن دیکھے ار قسم پاکہا ار قسم پاکہا داگا سمدھے پینزم نیامت تیخا راضی جی پاکہین او آمینین پا امن و امان دا ار افتنا ار افتنا با امن و امان اولا گواہ کوا اوز دا تور چیوی بازه تیم که پا دنیا که دا تور چیزون راجی کن راجیان لیکن آغی که یرا پکی دا مرگی کنی چی نو دا آخی آخری نیامت تی دا مخکنی اے دا مخکنی پینزن نیامتو نی خواگ کری او په دنیا کې کدا پنځه نيامت راشي خمر گی ترخون کړي دا دا څه په پیفي او څه وای شو کپی نه شي چې مرګ پکې نشته نه ټولي خواګنه کړ او چې د مکه ټولي خبره په دنیا کې ردي شي کنه شي راته ول نشلاته راتلی شي لیکن مرګ ترخای کنه ترخای د سره جریږي نه بزمه نو انده په کوچلا یې ځوونه فیها پیګه نه بسکی پدې نه اموکې کنه ینه څه او نبس کی پدې کې جنت کې موت الا الموتۃ اللہ مگر چې په دنیا کې دي سمانه دنیا ام علا سبیل الدوام دی پدې کې پناه نشتا د یمانات کله څه کمال یو کو دکسي نومی صورت په داسه بیان پدې مسله کې نې کړي لکه د چو هر ګلې رنگ بوې او وکهم او الله به بچی نام یو لري نعمت ته د عذاب جهنم فد من ربک د بزرگی دا او فضیلت کې احسان نه د جنت پر وړیګار او ذالک هو الفوز المبین پیګی فوز العظیم دا چې کوم دینو سر جنت او دا نجات چې کوم دی یعنی ثمنه فوز بالجنت نجات من النار بقیه و خبر ده ته بدی ها دوی وګوره چې بحث نه غفل شوي مخکې دوه دی اگر اتوز ذالک دا فوض بالجنت او نجات من النار والفوض العظیم دا کامیابی دا دیر لویا او کن دو خبری دی کن او باقی دا غلچه دی کن پا این نمائی سرنا ہو جاکنن منگا سان کڑی دا خون نظیم ملسان اکا پجب آرابیستام نازر کڑی دی زکم سان کڑی دی چې عرب گوری پبل جبن پی گی دا عرب دا سرنا پبل یو ٹکیم نه پیدر جی د ان اللهم يتذكرون اذا فرج الدينه سيادت قبول کی نفرتقب اتے انتظار کا بعد دی حلاکت تا ان ہم انتظار کیستا حلاکت تا سنگا ا چنا تربص بیہی اره بل منو سوره مبارک چریدا مکی دی ویا سب 30 ایتن دود شیتونه مبارک تی بسم الله الرحمن الرحیم حمیم لاول چکم دی تعظیم او غریزمتی شان د قران وی بیانېږي تنزيل الکتابې پیګې نزول د قران رزم چدي من الله دا سری ا تنزيل الکتاب مرتدا دي او کائنو من الله سری ثابتو من الله دای خبر دی او دا چې کوم دي کائن دي د الله نا طرف نا العزیز چدي غالب دی او الحکیم پر حکمت والا دي پیګې کنا نو سمنا نومزامین د دې دی کتاب ډېر اهم شو ها نویره را دې سر وطل. مزامین د دې دی کتاب ډېر اهم شو نو ډېر غور په پکار دی د فکر په پکار دی ځکه چې من الله الا الحکیم دی راز دي نو لاول دا وسو شو دا چې کوم دې تعظیم او عزت شان د قران کریم سورۃ الجاشیه مبارک بیان کو اوس چې دې کنا <تصف> سری مضمون التوحيد شروكيگی دا مضمون د توحید بیمه خاکر آکاگی ان فی السماوات ان في خلق السماوات والارض لا آیات لو ینخیدی فقدرت خدای پوهدان یت خدای للمؤمنین وفي خلقکم دار نستاسوب بدایش کی غسشو اغم دغ فالک دلائل دلائل افاقی دا دلائل ان پوسی و فی خلقکم دالالیل ان تفشئ او دا نگی چې کم دینه سو و فی خلقکم ستاسو بیدایش کی او وما دا وما پہچان اتتی دا پق دا پق دا پسا اتپتی الکا دا پق کومه اتتی و فی و فی خلق ما دا پچا اتپ شو الکا او پکومه اتد شو غری په زمینه مجرور اتپتی م خلق د لاندې او وما او په خلکه ما او په خلکه ته انګشه کې یا بصو چې الله په خار دي من دابا هر څه زمیند سر آیاتل قوم یو یقینون چې کین په باس باندې کوي او بل په اختلاف و او په اختلاف لیلی و نهار او په اختلاف تشبودرز کې اوما وفيما انزل الله دا ټول دا هغه مجرود لاندري غوري او په فيما په انګشه کې چې الله نازل کړی د من سما بر رسکن می رسکن یعنی می مطر بارانو لیکن داغ مطر تا اللہ دی سبب در رزق نا دی سبب در رزق تی فا حیابی الارض اللہ جمده کی پدی سرد مکا ما دموتی خوا پس تا دا گینا او تصریفی ریاح نا بولی مجبور دی اتب تپا غکم باندی او پی تصریفی ریاح او دارنگی پسو پیکی کنا پا اڑا ولو رالا ولو دبادونو کی چکل دی اګه د بل تر او د قران کې سو څلو قسمه باندې ها کله باندې شبابي کله باندې ها شمالي کله باندې جنوبی او کله باندې دبوري دا څلو قسمه دي کنه لکومیا اطلون پدې کې ملامې دي اې کوم د پرشاوي کې عقل پکی کنه پکی وي عقل سليم پکی وي تلکا دا واستې کم دي بیان د عظمت شان د قرانې زمو شو دا څنګه دې مسئله بیان د مضمون د توحید بیان شو او بیان د مضمون رسالت تل کا آیات الله تا پی کې سپار تر رسالت لا ایتون القدې دی مګي بنا باني په تابانی بالحق پی کې مطابق تنفذ الامر سره او فستت سره په اي حدیثن پکما خبره با, با بعد الله بعد حدیث الله فست خبر د خدای نه شو قران دی او آیاتي ببادا آیاته ببادا آیات قدرته او توحيده او فست آیتن تو توحید و تو قدرت تم یؤمنو چپدی ایمان روندل نو علمش چدی ازل کی پنسب کی ایمان نشتا ویلن دا مضمون دسدی دا مضمون د اثبات قیامت او مضمون د اثبات تی باس ما در موت و ويلن سخت خرابی دی له کله افاک د فرد ارد دروګ جن په اعتبار د او اسیم او ګناګار په اعتبار د فعل او په اعتبار د عمل او یسمعو فگی خالقون <coughs> د دې کې دا تر ترکیب کې څوک چې حال له خالقونه یسمعو چې د د خدای تو چې په دبد نظريشي او ثم او بیا چې کم د دوام کئ یو سر رو پیکی کانا اصر رو یو سر رو دی دوام کئی پخفل کپر بانده مستقبرن او دی تکبر کی دیمان روڑونا او کعن کعن نهو وی اکی دی چدی لم یسمع آنها دسرن اید آیتون آوری دنی نگی پبشر بیعذا بن علیم او ویزا علیما ارکل چدی عالمشی او پویشی من آیاتنا دا آیاتونو دا قرآن زمانگنا پایو شئ ادی پا دی پیشی چه دا آیات تا قرآنی زویم ندی نو اتخذها نو اتخذ, اتخذ جمیعا وکی رجی نو دی اونی چه طول آیاتونو خضوا پا مسخر و سراه جارو لاویو دا ظالم چلیکا نا جدتی ویات راشی اداو تا پتو لگی چه آیات تا قرآنی زویم دی نو پکاردار چې تاګید د دې کړو کې کنا نو د دې واضی نه کوي اتخه د ها اتحاد جميعها ټول آیاتو را دی او کو د علم شتو کو نشتا نو ټول چې کوم دي تکذیب کوي کنه یعنی پکار خدا او چې هغه یوې کړوې مسئله اگر چې کفر دی خودوم را دغه دی یو کو ته چې هغه کمه نه دی ورې د دا مسخرا بازان مسخرا بازان چی دی بینگی کنا پاس تی لفظ میو بیجی دا مسخرا کون کی بینگی دا مسخرای دا لو بی دا مسخراو چکی نلہ کم عذاب محیم تذویر دا پانا عذاب دیس پا کون کے میم ورائیم مخی تذویر تا دا ولی وی مخی تذویر تذکت بی خلاف دنیا کی دی نمخی تذویر تا جہنم دی او ولا یوگنی او دپا دی پای بونکی تذویر نا ما اگر چې کمنو کې کسو پیږي مال او الواد او عملنا کسب وکړي کوم کړي دی شیان او د عذاب نه او له متخذو او نبطي بيو کې د بينا اغه خدایان چې بینی ولديو تجسکر دي شیوا د خدایانو اولیا کارسازان او له عذاب بنا عظیم او هاذا دا قران عظیم چې دی خدا داول بل نظر خیره پوری هدایت دي پیږي شرط طرفه هدایت دي او اللينه کفروا اما اکسان چه کافر د خپل پروردگار لهم عذابون من رجن دردویتا پارا عذاب دی من رجن علیم لهم عذابون علیم علیمون ولی مرخو دی دع در رجن شپت نره ملکه دع عذابون شپت دی ولهم عذابون علیمون دردویتا پارا به در ناکوی من رجن فیگه در دیر قبیح عذاب نا سخت عذاب نا اللہ اللذی فیگه دا دلایله قدرت باینیگی الله غزا ته دنیاامت الاغزات سخرلکم البحر چدا دی کڑی زی ستا سره پیده پا د پار دریابه نتجیل پلوکو شراب نشبه له پغی کی په امر د خدای اولی تبتغو عطا ستلب کی فضل خدای پتیارت خدا ثنا اول علکم تشکرون وسخرلکم ما فی السماوات او تا دی کڑی استا سره پار انچنچ پاسمانو کیری وم ما پهلو زمینه امن دا ټول د الله طرف نه کا این دی پېګې کاند ته هویا ترپنا او ان فی ذالک الایاتین د قومی تفکرون پېګې او پدې کې دلایل د قدرت چې کوم د پاره چې فکر کئ او ها دا دا دا دا او دانش کم دینو کې کړو د کافر او تبا د مسلمانانو ته د کافر او طرفه تکلیف رسیدو پېګې او نو فاروق اعظم یواری اراده وکړه چې دی ال د شنین انتقاملمه دا دایې اساسه وکړه ما پھر پرې دوه ماپې کا نو مکی جون دې قل تو کل الیدینا کله الیدینا امنوا کسانت جما نریدی یا فیرو چ مافیو کی یا فیرو چ اپو کی الیدینا ای کسانو تا لا یرجونا چ اووی و می دنساتی ایام الا د الله تعالی د معاملات د خدای د د خدای یعنی د الله خیرت کی چ پنی کو اعمال باندې بجزا وی په بدو اعمال باندې سزا دي معاملات د خدای دې څومېد لري دغه معاملات ايام الله نه د معاملات د خدای په بارته خیرت کوي او دا د دې لپاره نیت دی قومن دا ولي يغفرو دي بخنو کې نیت دی قومن دې لپاره چې الله جزاو وکړي قوم ته چې مسلمانان دي بما قانون په شوبدا هغه باندې چې وږي یخصې مونږه کما حسب بیاقناعه کسب وکاو چې کافر ته اپاکولا راتشړي چې کافر ته اپاکولا بیا انده ما اوکه کنه الله وی قانون چې کند کنه کلی په باردا اخرت کې دا دی من عمل صالحن فل لنفسي مدخل ځان د پرېو کو محمد اسا اچا چې پیګې بدوکړه نفع علی حوا باندې پدې نه پستی اسو مایلارکم ترجعون دا بیان دنیه پیګې مخکي بیان دنیه امو اموشو اوس بیان دنیه امو خاصو کیږي په بنی اسرائیلو ها ولا نه او یکنن نن موږ ورکلو بنی اسرائیل ته یو نعمت الکتاب نعمت یو لا شو او الحكم او حکومت حکومت بین الناس ولی سلطنتم په دی وکي ولکه چې نبوت په دې کې د سلطنتم پکې وکړو حکم حکومت مې ور کړو یعنی حکمراني او نبوت نبوت ان نبوت مې ور او رضاخناهم تا درې شو سلورم او رې ارزق ور کړو دې ته مګا او د طيباتو د من او د سلوا د پاکيزو شي زونه او فتغنهم بے عمرین کثیرتن او موږ د دې ته په دې ډول تر کړو الالعالمین عالم په خپل زمانه وردا دا ها په مطلب کینا او اپ عالم په خپل زمانه او بیا او اتینهم موږ د دې ته ور کړو من یې مل او دلائل وایز واضحا دلائل واضحا بیانات په دلائل واضحه په تورات او په انجیل کې من الامر دبيثت نبي عليه السلام نو مراد د امر نبي عليه السلام دی او را د پیغمبر علیہ السلام نو په په بیثت نبي عليه السلام کې نو د ټولو اکابر د دیوبن چې بی اختلاف په نبي السلام کې الا مم بعد ما جاوم علم مگر پس تاګنه چرایلی دوی ته علم بګیان ادا اختلاف کړي نو عداوتنا او د وږي د حسد نه په ما باندې د وی دا اشتباھندې ها د ز په نموت کې اشتباھدا جهال دی تصندا ان ربک یقوی ارتا پروردګار په فیصلو کې بینهم په ما باندې د وی چې عملی فیصله یو مرکزه دی په ما په غمسلو د دین کې قانون پیه چې دیو په غمسلو د دین کې خلاف کوم کې یا عذاب ثم جعلنا کا او بیا مونږ ته او کړل اے رسول الله علی ش من الامر پیږي او په یو تریکه دا امرالدین من الامر دا امرالدین شاګه اسلام دی نفط طبيعها دا به داری د تقي شريعت کوا د تقي ترقه کوا اولات طبيعوا الذين او تطعبي داری مکوا فحایشات اوای کسانو لا یعلمون چاوی بیگی چاوی حق او باطل کی امتیاز د شوکلی حق او باطل نه پېجنی نو ترقه تبلیغ مکوا صحیح کنا د هر د کتاب دیغ او انهم زګ دی چ دی لې نوکونو دې دې پای نشکولې ان کړه تا نه دګ نشد په کولې تا نه د عذاب د خدای نه وشې نو خدای ته متوجې شاو او او ان الظالمین او یقینا ظالمون چدي بعضهم باسر بی اولیاء او باس دېګ ولي بعض را بعضه تو عادت کوي دوستان د بعض دی دوست متقين دي. كافية دي. كافية دي زمان دي او الله لی المتقین او اللہ پاک دوست متقیان دی او ولایته کافیت و شفیعتن ولایت دے کاوی شفیع دی او باقی قران عظیم چ دی ہذا ب دا واضح دلائل دی او پیگی او بینائی بینائی دی لناس الناس لیکن محدن ا ذریه او رحمتون او رحمت عظیمی دی لې قوم یو کې نه قوم چې په دې یقین ساتي ها دا خاص ته وري او رضا ا دې سليمان چې لجنته ولا نار ولا ان کانتا کن احسن حالا نو ولنه نو چې غني جنت اونارشت دی او کبین تاسو نه باقي او که خم نه یو تاسو سره برابر بیو که هیڅ هیکخه خم نه یو تاسو سره برابر بیو نو خدای پاک عم حسب الذين اجتر حسيات اي گمان کوي ا کسان چې دي کسب کړيدي د بدو ا د بدو لکه کفر او معصي او شركياتي کړيدي ان جعلهم چې دي بمګه وګرځو په اخرت کې كل الذين پرشاند اي کسان چې ایمان دی او عمل صالحات ن سوا امح ياهم چې بنا بر بي او جند دي او مماتهم چې پممر کې پګری باندې باندې بشکل تینتی شوید او پدوی کرا حتونہ چیر دی واکړی سا اما ډېر پرته هغه حکم یا حکم چې به کم حکم دې بد حکم لګوی دی چې دا په حکم دی او خناکل نو سماوات الله پیدا کړی دې اسمان نو مکی بالحق او په حکمت سره چې دلالت کوي په قدرت خدای او بل ولې تجزا او بل لاره چې په دبر کړی شي كل نفس هر یو یم ما پای و اس د هغه عمل کی قسم اچ دې کړي و زمون افر ایته تخبر ناکما تا منی اتخذه دغه چا چې نیو دي وی دې کې کنه الہ هو مابوت پل خواهش پل اصل کې داسې د عبارت ها را ایته منی اتخذ هوا هو الہ هو ها د خپل مابوت چې کوم دی خدای نیو چې آئے سر چې د خپل نفسي خدای نیولی نو چې خدای ورته سوي نا غته دې کوي نو د ته چې دا نه پسوي نا الله دې کوم کری الا علم سر د علم علم سر د علم نو نو قدا الا علم د فان حاكي د اچ دچانا ش الله په حالکو کوم د الله تعالی کی چې عالم دی په دو چې د مستحق د ولالات دی یا مناروبه ته قبل وروته د کنه وروته احیا تا چلګوار کوا ما ذلله فللا حالکونه ما علم سر د علمنا نو سر د علمنا خدای ګمرا کړ دی چې د علم اشتدی بیا ګمرا کړ دی نبی علم کو ګمنا او سر د علم ګمنا چونو او ختمه او اللہ محر لگو لیده او اللہ سمعیهی محر لگو لیده پا غوک بانی او قلبیو پا دلد بانی مجعالا او گردبولی او اللہ بسوری پسو پا آغا استر گو لیده بسور من استرگی ادراک تا پیگی او غشاوا آغا چکم دیرنسو پرده او خان سپرده خانو پا من یهدیه سوک پده تحید آئی کی من بعد اللہ من بعد اللہ من بعد ادلال اللہ فَشَتَبُونَا كَمَا قَبْلَ ذَخْدَانَا افَلَا تَذَكَّرُونَ اَوَكَالُ مَا وَجَدِي چما هي نه دې د اخري حالت الا حياته الدنيا مگر د ژوندګي د دنیا دا نموتو مګمرو او نه حيا مګمرو پموت موت اب او نه حيا جمذکی کو حيات ابنو ورنه دې یک بیا قربات ماده الموت مانی کدا معنی ونکی او ما یحلکنا او نه هلاکای من الا الدهر مګر گردشته زماني دا گردشته زماني دا د هي ديخه او ومان هم ذالګه او نشترې دې د پر پدي قول من علم سو دليل از دې نشته ان بس نه مگر ګمان کوون کی دي اٹکل کوون کی دي اوې ذاتو تانې ارکل چو د شتي شپدي مان دیاتونه آیتونه زمنګا دغه د قران بیینات بېګې په حرکت دی چې کوځه عبدلاله تي په ماسباندی نو ماکان حجتهم نن دې حجت ته دی ماکان ازمعوكم اعبیق بابترس و رجمو کی احیا الى یوم القیامت لا ری بفی چنیش تیر شک داغی پا وقوکی ولیکن اکثر ناس لا علمون لیکن اکثر دا قیامت تزدیک نکی او بلی اللہ ملک السماوات والارض او د الله د پار دی سلطانت تا اسمانو او دزمکو او یوم تقوم السانتو یوم ازن او پاو رزبان دی چا برپاش قیامت نیوم ازن په دقر وزو دا د یو دا د یو مته کوم ساتنه بدلی یا خسرل مبتلون پېږه تعوانی بشي باطلګوي د حق مبتلون باطلګوي د حقه تعوانی شي کتهوان به ښکار تاوان به دا که څومره تعوانی دي او او ترا کل امتن اتبوینه ار اهل دین امت منا اهل دین بوینه جاسيا پېږه ناس بزنګنون باندې دا دحشت توا جنا صورت ذاتیت ذاتیم پدقه اې چې پدې زنګونو بناشتي په کوم دوه بناشتي د دې او کل امتن هر یوم چې دې تو دعا دا برابلې شیلا کتابه ها خپل کتاب د اعماله ټولتا بل عملنامه تو خپل رېجستراتو ته برابلې شی ادا به تو ویل شي چې ال يومنن وزا تجزونا دا سودابه جدا شي ما کنتم تعملون او هاذا کتابنا کتاب دي د عمل لاما انتکو گویا دې علیکم تاسو باندې بالحق او عدل فرع مار کا او قادادی چې اننا كنا نستنچکو تحقیق سره د دې فیصله بیان لاروان ده ښا دې انتکو د دې کې تفصيل لاروان دي هغه یې باندې اونګه دې انتکو د دې کې جملې ورخه نستن شوو تعاق سره منګ بی کو یعنی امر هم خلییکلو خلیکل ن کوئ ما تم تعملو ا چې تاسو کا محعمل کوو نه په عمل ل نه دا تفیل دی د یینټ تی کو تیل نه په ل نامو هر چې ا کسان زیما وړ دی او عام نیک نپ ید خلیلو هممر به هماد الله داخل به کې خپل پ خپل احمت کې په جنت ک او داې کاول فوز دا ک میبي د جنات تل هغه ک میبي کاردا او هم الذين کفرو هر چا کسان چې کاپت شي ودي نو دي تبو يش فلم تكون اياتي اي انه ايتون ازما د قران تدل عليكم چې په تاسو باندې دشتی شو نفست اکبرتم مت تاسو د کمرو ک دي ایمان نا او كنتم قوم مجرمين او تاسو یې قوم چې کوم دينا پرمان او کافر الله په کوي چوي زاقيلا اور کلي چې مو ویشو چ انبا عبد الله چ باده خدای په باس بعد الموت باندې حق ادا باقی ده او صادل عرب بیا او په قیامت کې چې کوم دین وسو شک شوب نشتا نو قلتم تاسو به بلا دلیلہ چه ما ندری منغه نهفي کو منغه نهپی جنو منته پته نه دي کی ما ساتو چې د قیامت لاس شو او ان ظن الا ظنن کته به چې دی کوم استثنا ده شاید د نفس ان نظن الا ظننا دا خو استثناء د چه ده نه پستونواله نو جوه ته نه دادی پیګي چې ابو العباس مبرر چې امام ده نحو او د بلاغت او د لغت ده. ده ده دی, دی. او پیګي او دغه دغه دا ثوبته وې سر پودي رسلو علوم او ایمان دي ناګه چې دې کنه اغه وې دي چې اصل کې دا ترکیب داس دی دي چې ان نحنو الا نظن ظن نجو منگا مگر گمان کو پا گمان کولو سره او اما نحن مستقینین او زمانگا یقین نشتا پا باسباد الموت لیکن وابدا لهم کارب شدیتا سیعاتو ما بار بار میوی جزا او سیعات اما جزا دا اگه بدود کم کرده او حاک بهم ما کانو بیه یستا او چا پیر شوید دین پترک دای خاتی اگا عذاب شدوی پا غیبانی طوخی و او قیل لیوب او با ویرش چنن و مانگا تاسو پر خوالده ده فای انا پا اوڑکی کما نسیتم لکسنگی تاسو پر خوالده با لکان یومی کم حازا اغم اپیگی اغم ملاقات تر وزید ده ده چدا ده ولی ایمان بلن رودکنا اوو ما النار او تکانستاسو اور د جهنم ده, ده اوو ما لکم من ناسرین زالکم دا غذاب چده باندکم اتخذتم تاسو نوولیو آیات اللا آیتون د خوده خزوان پټو کو سره او وقارت کومه دنیا او دو کاکړ و تاسو له رجن د دنیا نو په یوم لاي خرجون من وذ بدینه شي او من حاضر دی جهنمنا او ولا او نبه د دینه طلب د توبې وکړي شي نبه د دینه طلب وکړي شي در راځي کوونه د خدای مله راځي کوول د خو دنیا کی کیږي دا اغه چکم دې په دویاتن کې اغه شنا ده پيږي چې اغه حدیث کراغه دی رسول اللہ مبارک چکم دین تحجید کی عشوی فرمائی چمہ کتے دو نوچوں میں کتا کنا نو پا بیس طرح بانے اور نما دا سلاس تاپاو تاپاو سکا چپتا کن وقت کے پاکوٹو کی چکم دینو بجدین نوی اور دا روی پاکن نوی نوی آغا نبی علیہ السلام پا سجد پروتے اور دا چکم دے دا غوی اللہ ہم بھیگی آنا اللہ ہمین اعوذ برزاک من سخطکا ومن معافاتک من عقوبتکا او اوجبکمنکا لا احسین سناعن علیکا انت کما اسنیت اعلی نقشک ٹھیک ہے او عزت طاقت سنا نلرم د سنگ سنا چکم سنا ته خپل ذات باندې خپل وی لاگی طاقت نلرم دا سنا دا درګه تقبې لا سنا په قران شریف کې بل ځای نشته زموږ ښوстаў او دا پر خود وکي مې داوی ما سم دقه ویږي او فَلِلَّهِ الْحَمْدُ خُدای رار سنادا رب السماوات چې مالک ته اسمانونو دي او رب الارض او مالک ته زمکو دي رب العالمین مالک ته مخلوقاتو دي ولَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ او دې خدای په دوباره سره دا د دې لپاره چې کوم دي کبریا دا د دې لپاره لوی او بڑا دی په اسمانونو کې عم کې عم یعنی دا, دا کبریا یې دا کبریا او د لوی لایق په اسمان او په ځمکه کې شې وا د خدای نه بل څوک نشته مو هو العزیز الحکیم سورت احکام مبارک چدی مکی دی دا بل یمن <تصفح> او به منازل العاد دا یو وادي دی په یمن کې په دې کې منازل د عالیان دي دا ا دی انه په کمنه ازل دی او په دقه کې د وی قران باندې مکریه وحیه 35 ایتان دا 15 دیر شایاتونه مبارک دي بسم الله الرحمن الرحیم ح م ح م حی بن نراکا که ح ها وزدا شه ح بازی مبر کری داشی داشی داشی ہوئی حامیم بازی معاکس ہے بلکلوکو نجی خواب السر پی پایلی پود روی دیکی علی پی مخصورت داراکا گا تنزیل دا بیان دا عزمت الشان دا قرآن ایرزیم مبارک دی تنزیل نزول دا قرآن ایرزیم چه دی من الله الا العزيز الحكيم دا دا الله تر طرف نه دی چ عزيز حکیم دی نو اسمره ترویج نو نماز امین د دی هم شو ډیر غور په پکار دی یادولیم پکار دی په جن دلیم پکار دی علم پر اوستر پکار دی یادولی پکار دی عمل کول په پکار دی درې خبره شوې یادولی پکار دی علم پر اوستر پکار دی عمل په کول پکار دی ما خلقنا السماوات مغ ندی پیدا کړی دا سري بیان د مسلې د توحيد او د معاد دی د્વાره په شریک کړي یو مسله د توحيد دا, دا بسلله د مسله د معاد دا مغ ندی پیدا کړی اسمانینا او زمکی او وما اغ هغه مخلوق بینهما چې په مابین د زمکی او د اسمانو کې موجود دی الا بالحق مگر په حکمت سره واجل لمصمب او په او په اغه نتی معین باندې په اغه مودې دا معینی څنګه موده معینہ دامه نه شکل له دغه موده پوره شي زمک آسمان نه او پناش قبل شکل له دغه موده پوره شي زمک آسمان نه او پناش کفرو فکه اوغه کسان چې کافر شو دی اما انذرو دا ake کوم دین او کې څو قران نه اما دا هغه عذاب نه انذرو چې دوی پیېرو لشي ويږي بيکه کنه څنګه پیېو رږي شي دي چې انکار توحید به په قیامت کې عذاب وي چې په انکار توحید په قیامت کې سزا وي نو هغه کسانه چې کافر شي وي دي دا هغه عذاب نه چې دوی پیېرو لشي وي دي مغردون دا یې نه راسکوم او داګه د لپاره ای ای تیاری په ایمان نه کوي یو بل مسلم ولا مو کړی دا هغه کسان چې کافر شي وي دي اما دا هغه څنګه اون زيرو دا هغه قران نه چې دی په دې قران یړل شي وي دي ولی قران یړل شي وي کې نه دي په دې د کوم دمان قران مړ شو نه مريدون وی سې داګه نه ار اس کون کړي او داګه د لپاره تیاری چې کوم عمل نه کوي دلته بوله کې هغه نه اراده کړي نه پاګه عمل نکړي قران باندې عمل نکړي نو قلت ورته وای چې ارایتم تاسو ما تا خبر راکې ماده اګه خدایانو ته دونه چې تاسو را بلې مندوني لای شي وا د خدای ارونی دا تاکید دې د اګه ارایتم پهږي تاکید تاکید دا ارونی تاسو ښه ما خبر را ما ته چې ماذا بيګي چې سوشه خلقو دې پيرا کړې من الارضو من اجزاءل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 نو د دې زنه معلومه شو چې د دې په دې عبادت باندې دلیل عقلی نشته دا ښه ځنه دې دلیلې عقلی شو او ته نه او تاسو را تګو په یو کتاب سره من قبل هاذا لمبه پیږي یانه سمانا من قبل هاذا نزله من قبل هاذا القرءان څنګه هاذل شی د لمبه د دې دا یو کتاب راوړی چې په تورات کې داشتہ په ییل کې داشتہ چې د دا خدای سره شرک سي دي ها چې د خدای سره شریک سي نو بس دا نه پیر دلیلې نه دښوا مکه مخ... مخ... مخ... نه اقلی دا دا دا دا شو دا نه پیر دلیلې نقلی شو قودا او اساراتین چې دیکن یالو کدا باندې خو پی شو کنه دواړه کس موندلایله دا چې کم دی نو ګی کنه نہ دلیل یا پېټه ورښتا نه او اثرتين من علم من ورخه نه من علم ترجمه کوجي او یا یو بقيه اثر من اسو یو بقيه د علم نا یو بقيه د علم نا سمانه وکړه جي مسمان بقيه د علم دا معنا یو زبانی مضمون يو زباني مزمون زباني منا ده جبه مزمون من علم چمن قول بي ده يو پیغمبر دا يو ترجمة دا ترجمة تقریبا دا عبدالله ابن عباس فعيكي ده در ماندهان فعيكي او اثارت يا يو زباني مزمون من دا علم نا چې نقل شوی دی یو پیغمبرنا یو پیغمبر نه دا نقل شوی زیارولای ورشي چې یو غمبر د خدای د بیتی چې خدای سره شخص یې دی د چې د عاشا هغه او بازي اکرم صاحب مبارک وای چې او اسارته من علم سمنا او ریوايه تیم من علم مل الانبیا هغه ترجمه پرې وې سره کړی دا یا یو اثر من یو روایت د علم د انبیاء تاسو یو روایت کارکه چې یو روایت کې داشته د پیغمبر نشه نقل شوی دی چې خو د اثر شریطنی ول څه دی ها او ایمان قرطبی په خپل تفسیر قرطبی کې دی چې او اثر من علم او روایت تن بسند حسنن یره د په دادا له پاتور کې له واضح دي یاو روایت په سنه حسن سره پیش کړی دا یو روایت په سنه حسن پیش کوي پخ ان كنتم صادق راضا کېږي کنه چې کته څورښتون کې په پله داوکه نو خدا سره شریف سیدي ما خبره الله ور شو نو بسو صلاة دا معلومه دا چې کوم دی به دلیل شری بت پرستی کوي نه دا د ولالت نه دینو بل څه شی دی ذکې نوم پيګي اې موږ زه طالبان ته وانه چې پرستی عبادت تا غیر الله به دلیل دی لګیا دی چې دا د ولالت نو بل نه مړه وای چې دا څه څه مت کړي مزا په شې دقه چې استاد وګوره ته مده ته کې دی واري ځان ریاض الله مومن عبد اللصيک زیات کومرادی من منده هغه چانه یتو چدیرا بلی خپل حاجت کې من دون الله سوا د خدای نه بګي من انسو کو دا استجیبو چا کم دینو کې کس قبول نشي کولي لهو ته د پاره دروازه د قیامت په اور د د دعا کمو دي قبول د زمانه شکولي ور جماعت دي کناید او الیومل قیامت نه دایې الیومل قیامت چدی کنایدا بد نه دا کنه همیشره پاره او هم ان دعائهم قبل اول خلا در کنار کا ها او چې کم دین د عبادت تدوینه د دعا من د عبادت او د بلنی د دینه غافل دی هغه نپیږي چې رما نه سوک سوال کایو کنه کای ما سوک عبادت کایو کنه کای هغه غیر پدیم نپیږي قبل اول خلا پرې دا چې هغه بتاندی نو وای راي دا او الله پاک هیڅ خیر دا عبادت خودی شو روکړی دی په دې زمانہ کې خودی کې به یو واری خبره برازي وای ز اخشر الناس هر کله چې راځي مکدش حالت میدان حشر ته دا د خشره ماناده نو کان لهم ببد خدایان د دې عبیدین لپاره اعدا ان دشمنان او مخالب بوی دشمنان بوی او وکانو او وبا به عبادتیم په عبادت با تا وکاسرین جاهدین منکرین عدا کتو ویجه س جو والله ما کنتم یانا تعبدون تا سو زمغه عبادت نه کوم بلکې د خپل خواهش مګل تیر شو کنه ما کنتم یانا تعبدون pkgabil la shai dam bainana wa bainakum in kunna ana ibadatakum dad اخرو کنه ما سرعه چې ما کنتم یانا تعبدون او په دی باندې ریکه کنه آیاتنا ایا تاسو زمونږه بیاينات د واعظو دلالت چې داغه نوې شاله تر رسول الله معلومیږي نو قال الذين كفروا نو وی چې کافر دي لالحق کې پيګه په شان القرءان الحق دوه خبرت مشارتو کو چې لام په منده پی دي عادت موذاب حضرت دي پيګه بل پکه مو شوب حضرت في شان القرءان الحق, شان الحق وی وې په شان د قران کې چې حق دي لمما جاء عمر کرشیبی تراغی بدرع ادر رسول الله سوی د مقوله دا جہازا شهروم مبین دا دشمن دا جادو ذ احکارا بار بار مته وی ته قران یې زم ته جادو وی وی هم یقولو نفترا دا او تعم بمانه دا بل بل یقولونا بلکه دی وای چې افترا دا رسول الله د زانه جوکړی دی ادي پیغمبر د خدای نه دی نقلت وب توایا چې نيب ترایتو کما د زانه جو نه بلا تم ليكون علی تاسو نه مالکان احتیا نه لای زماده پرا من الله نه عذاب د خدای نه وشي ولی زکه چې مدعی د نبوت په دروغه هلاکت ضروری دی دا قانون دی چې دا هلاکت ضروری دی کنه دی چمو دعی په دروغا دی نو د دا حلاکت ضروی دی نما با خدای حلاکی او عذاب بنا لیگی نبیع بزرعصو پا اختیارو لگی چې مانا دا عذاب دا پا کی و آلمو دا اللہ پا کعالم دی مما پا اغصبان دی تو فی دونا چتاسو ورن نوز ورداخلے گی فی هی فی قد شی کې دی پا غی کی یعنی دا غی پا عیب لگو قد حمنا سو پا شای عیب پیدا کول کپدې هی کپدی الله پاک شهیدن بې نی بې نکم غبا زما استاسما ببن کی هو الغفور رحیم او ده الله نه هدې بون کی او مهربانه دی قلت ما كنت قلت وای چې ما كنت بدعن زنیمه فایکی کنه بدعن من الرسل دا بدعن مصدر دی ادا مصدر مبنی لپایل دی کما نه بدعن دی ما كنت بلا عن زنه <زنجز> ما یو ناشنا د پیغمبرانو نه بلکې زمانه خو مخکدي پیغمبران کې شې ودي او ټول تاسو ما نه ما نه ما نه باندې مشوا چې دا عینات دی که جہل دی ها عینات نه جہل نه دی بس راځي دا هغه مشکلات مبارک دی خو خېرست نو نه مشکل نه دی تر وما ادري او رسول الله وی چې ما ته پته نه لګي چې ما يفعل بي چې سبا کولې شه د ماسره اولاده کوم او, دان مرات لگی بس شد. او سرے دا مراته پتن لګي چې تاسو سره به سکولې شه نو سره دا کوم دا چې پیغمبر باندې ایمان وروړي هغه اچانته ښه ښا وې دا پیغمبر باندې چې هغه ته نه د ځان پتن مال مده نه دبل چې تاسو پټې دې که ایمان نه بیا ورو دا چې پیغمبر دې چې هغه تخته پتن دې په کې اعجا از امان گتی رو گیلن آگا ناگا داگا کیل چکا ناگا صریق کور فاق پل انوار اونوی آلک انا ما ملک پل خراب زنستار اب سنگ جوڑ کی اوی فیعا ویرور پدا سے پیغمبر دا خدا سنگ ایمان لوڑی شاگتا ناق پل پت لگیونو و تزمنگ لگی بس داگو کرنا لیکی زودو خبر دا یاد د دنیا متعلق وی اک د خیرت متعلق وی اک دا خیرت متعلق وی کله دنیا متعلق وې نو د معنی اڑه ها دنیا متعلق وې نو ما ادری ماته پتن لګي چې ما نفعل وی چې ما سره بس قبول شي اي زبد د مکی معزمنو زمو کدي کې بقتل کول شي صحیح وک صحیح وک چې د دې د کې ولیدې خو ماته دمکې زړه دګه کین چې ما به خدای د دین امر برات کې چتتي او زه ایا د دې په قتل باندې صبر وکړه ٹھیک ده او ولنا او د امره ته پتن لګي چې تاسو له خدای څخه یې پیګي چې الله و تاسو ته کوم عذاب باندې اعظم درکې نو هي ما ته معلومه ده ها د څه پروا لري اې سېشکان دشته سم دمو مساله خصم د آیات مبارک دی اچ ته شو مؤتلس تبایو کنه اې wala bi kum da pa tama tan ki ta sar batana sama na azab ko wa khuda der kai che da mo ba se na ke mo za na aya ma qatl kai muaza badar kai lekin ma ta nau us maluma na de che kam ta sama azab badar kai le pe na shi اغدارا جی ما یپعلو ما تا پتن لگی جو خدای و دماغ سر با خیرت دی سکے اولا بکمو تا سر بسکے ناو اس میں خیرت سر رو لگو ما تا پتن لگی نباغ سرازی جی وکر جی نصورت پتحر روان دی انا پتحنا لکا پتح مبینہ لی یا پر الک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر مغفرت من نعمتو علیکا و یا هدیک صراط مستقیما و ینسرک اللہ ونصرہ عزیزا ما غی نو صحابہ تو یحنی ان لک یا پیغمبر خدا وی مبارک تشا پتا لگی د چتا رب خدا سکی چتابقا مکنی ورستنی تمام ترکه خدا پاک سکو غیر تمام او زه مون <وزمان> په تاون لګی دم دا تلویزی شریته وکنا ولا بكم چتا سره منست دم مون په تاون لګی ته ستا خو مخ خبره معلوم وشو شه خدا په تا سره څه کې یې معلوم وشو زه مون په تاون لګی دم په قرانه سورتي فتح پاوله روکو کیږي ویږي د سورتي فتح پاوله يُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ولګېدا کنه وشې ماسا په تاسو لګېدا نو بس خبره خلاص شو دا په دې کې مکی کې مکی سورته سورته احقاب پدې کې دا پته حضرت مبارک ته تفصيل نو معلومو جمانه باندې کارونه تر کې اوله شوه دې کوم چې د پیغمبر سره یعنی کنا حسنات الله بران سیات المقربین په مرتبه کې دی نو چې ماتره په خدای سره دا به مات کې کما پېنه کی توصل به خدای سره کې تاسو تخزیرات چې کم کړی دي مات پېکی کنا هه نو بس پته ولګې دا کنا هغه پته ولګې دا دوار آیا بالکل جوړ دی کا خیرت سره لګي اوم جوړ دی او دنیا سره هیڅ تشکل پکې ګور مکه پکې ښکال دي نو ګور زړه مکه نشکال زځکه زکه کومه ولي ير ورچ په مسالې کې ښکال لا شي ناګه باندې ایمان بیا کمزوري نشي او ایمان قوي په ټول قران پکاردې کنه په باسي پکاردې په ټول دغه دته چې ګوره پوس په مننه کې قرق ناګې نه د ایمان په کمزوري کې او ایمان قوی کول پکاردې موږ څنګه تا کوشش کوشت کله شو کنه ښه مکه پکې شوبه پیدا کړه شو. هن حضرت جلالات فرمایي چې ان اتپیو حضرت ابيداري نوکم الا ما يحيلي مگر اغه چې ما کی مگر دا بس او ما انا بسے ما وحی ندر كانت چستم او زنیمه بسې نو دتکه اوس په ما ته وحي نه دراغلي کنه څه معاملې بکی الا او انا او زنیمه الا نذير مګر ځان چې کوم نې مکس نظر به کې کنه یاره مون کې یمحکاره کافر لرازا. قل حضرت وای ایتم تاسو ماته خبر راکې ان کانا به کې دت ارخا ولرینم د تسویہ ابال پزيدي ګرد ته تجاهل ځن کول دا کومې به کې کنه کلامي دی او د روان دي قران زم په محاوره د عربو راغلي چې موږ شنو شوې نه ده په اخره محاوره روان دي نو څنګه خبر راکېماته ان کانکه چرتو دي قران من عند الله کما یقول الرسول صلی الله علیه وسلم حضرت وی وی. خدای طرف او او قد جم نو حضرت وای کنه وای چې د خدای ترپ نه دی او که فرتم به او که کفرتم به ولې جمله حالیه چې مازی واقعي شي مازی مثبت چې حال واقعي شي نو که پکا یې او تاسو کا کړی سره جمله حالیه د خط تقدیر د قطره دا سو طریقه په شیوهه اوشه هدا او گواہی کړي شاهدون ها یو گواہی کونکي د بنی اسرائیل نه چې ابن سلام دی عبد ابن سلام دی علا مثلیه نه دا مقحم دی زائد دی او دلته یو مضاف حذف دی علا مثلیه علا صحت القرأن عليه اے. یعنی وشاید شاید من بني على على مثله كعليه ولمسله یعنی على صحه القران انه من الله صحه القران دې چې ده الله ندي نو په امنه او ایمان ورو دي او واستكبرتم او تاسو تکبرو کې دې ماننه نو ايجي نو دا سدي یاله کا فکر دیلې جواب الشرط شته دی جواب د شرط شته ان کانه من عند الله وایا نو جواب د شرط راو باسا الستوم ظالمین تاسو بظالمان نه یې جواب الشرته او په دې جواب الشرط باندې محذوب باندې صدرلې ان الله هذال قوم ظالمین دغه څه کنده ارائاي كان من كانه من د لاوه کفرمي او ش د شدون م اسرائله ع منی په آم وست برتون علىتونظال من نه تاسو بظالمان ل ولی ب ځکه چې ان الله ل دقومظال من دقبکاریري نه ده او کار الذي نه کفرو و کسان چې کاافدي لل الذينه آمو فيشان الذي نه لام په منه د سرې د في د وی بچان نه کسان چې ایمان لري چلو کنه کچرتبی دا ایمان خیرن دا خیر وی صدق وی او په دې کې خیر وی نو هر خیر خو خدای موږ لږه کړی دی نو ما سبقونه نو دوی به مخکوال نه وکړي زممنه ما سبقو نه په لویه پای د نړۍ مفوله دی دوی به مخکوال نه وکړي زممنه الیهی دی ایمان ته دې ځکه چې هر خیر خدای موږ لږه کړی دی نہایت ته تکابوری وکوه تو با سم تکابوری وکوه او ان اپا په یو مې اسلام یهدو به ارګل چې دوی ته هدایت نصیب نشو به په دې قران دی قائلونه تا نو په نظر د چريبي بو وی چې هاذا په کې دا په دا مضمون دا د قران مضمون افق دی قدیم په دا په خوانی دی چې جوړ شوی او الله پاکوي چې نه دروغ ندي دلته دلین نقديشته دي ها قبل کې کتاب موسى امام مو رحمه اغه په دې خبره قايله دي کنه خايله ها او موږ به تدینا موږ به قرآن یجیمنه کې تاسو د موسی عليه السلام امامن چې دا راهنماوه دی کې کنه هر کو په شیکتاد کوله او رحمه او دا رحمت او د پرد مؤمنانو او هاذا کتابن دا قرآن یجیمه کتاب عظیم او شان دی مصدقن دې تایید کوونکې دی د ټول کتابي پیګه د ټول اسماني کتابونو او لساننن عربيان لستل شوی دی په جباربه او دال یو نذرل لجین ظلم کوي کیګه نبی درځله پرځل قران ایو او یری هغه کسان چې ظالمان دي پیګه او شرکې کړی دي او وبشرا او دا وه وبشرا دا وبشرا خبر د مبتدا معلوم پیر او دې چې کوم دی زیری دی د لپاره د مرشنینو د مسلمانانو د نیکام الله په ویچنه الذين قالو اگر کسانو چې دیوی دی چې ربون الله چې پروردگار د منګه خدای دی ناشو سشو د کیسه پاتک توحید شو سم مستقام او بیا ديشته اقامت کو یعنی دا دین تر مورتا پورې پر نه حدو دی کی پرو طرف خبرې خراب نه پهلا خوفه تفسیر مدارک کې ذکر دی لایک اصحاب الجنه دې صائبان دي جنتی او خالدین پهها دوی په دې کې مې او جزاء ان بما كانوا جوجو جزاءن په دې کې دې تب جزاء ور کړ شي جنا په عمل دوی چې عمل چا عمل به کم کو الله پاک ربوجلال فرمایي و وسوجن الانسان او مونږ چې کم دینوږي کسرې ها به فکر کو وجدار اربانه یتونہ اگر چې دا په خاص واقعې کې دي بنا په حدیثو چې هغه پیغمبر علیه السلام د خدیجه بیبي مال واغښته کنا او لا انکا وسره نه ده شوي پیغمبر علیه السلام د شلو کالو دی او په دا قدیم کې صدیق اکبر د د مغر کوټوال نه دوستو نو دی ديدا اتل له کالو دی او د چکم دی مال د خدیجه بیبي پیغمبر علیه السلام واغښته او شام لاړو او تجارت کوو دغه شلو کالو په عمر کې زلمید حضور مبارک او بیا چې ده کنا خدا لزوجه تیشته د چې دا پیسه می شو بیا خدیجه بیبي وته بیا څه نې کانه کوي نو بس بیا دا نې کا شوې را پینځش کال عمر کې رسول الله د پینځش تو کالو او خدیجه بیبي د سوو سلوي تو کالو او پیږې ان دې چې دا تجارت له شلو کالو په عمر کې لاړ کنا پیغمبر لې سلام نو صدیق اکبر ازان سره بوتلې د تا تل سکانو نو هغه د دنیا شنا عجایبات لیدل کنا نو پیغمبر اللہ اسلام شنا نو نا اق قټیم نشدا یره زماد ته کنا دا خوشدل به مرتبه صاحب مالو به دا خوشبل کی سلام سبلکی سلام جنو نو د تا قصیب منتظرو او بیا د دته شلو د دته تلل جو کنا شکل د شام نوی را واپس وتی تجارت پارا. دا واسه امیشکر رسول الله پسی ګرځېده درته طرف جو بارته ځار مسکا ته هم راځه چې پیغمبر علی سلام صلی الله علیه کال عمر تور رسید او خدای پیغمبري ورته نوته आवाज وکړ ورته بیا شنا میراشکنه یوه ولي یربیا شنا ما باندې خدای ولي پیغمبر علی سلام مت ویلي یما ته خدای پیغمبري را کړل یا الله مې سيده کېبته یما ته خدای ویخه وی په پیمان پیما مش په ورنی وی په زما له اول پاسړو کې زه به کې په دنه چمخ ایمان نه درو یواز 20 اشنا به ما خو خدای ویني او متره کې سوه پیغمبرۍ راکړې زما پیمان دی او نو دا دی سلویښتوکالو ته کې کوم اورسه ده کنه نو دا هي د کوم سلویښتوکالو کې د ایمان روړو د کوم سلویښتوکالو یمان روړو هغه د دعا چې کوم را روانه ده د سلوي کاله په ټیم کې کړی دا او د دې چې کبدینو کې کېمږي کنه د شهابيدي د اسلام روړو د رسول الله په حيات کې د اسلام روړو پلار ابو قحا پرړو مور عمر خير هغه ایمان روړو زوی عبدالرحمن بن ابي بکر اپې کې اودا چې دین شو دا پزیلت ته اچانه جمع شوی مدایاتو نه په حته دکې د ټوله د انمو نمې ازول <سؤال> پکار دی دا وله دا وله زبېما ځکه حدیث مبارک په دې باندي کو رتا ته ډیر نه په کتابونو کې هغه کوم وقوف ته په پاږې ګور بیان پیږي او کنه دا خو زموږ استادان د شیدو د علما موره چې سړې بلان هغه په دې وبن کې علی و داخله مدرسې کې بیان کړی لري ورکاو چې لاول بیا ولا پاره یاد واه او به یاد وي دا یاد په مخکیا د کلب به بدا او بیا به چې کوم نه کنا ټیم ټیم د برابر سیدونه هغه کې شرایط چې په دې ټیم کې با د قران یوزیم د ترجمه نه مکمل ماهر وي علی بدل حدیث ورکو چې ده اجماع د دې څوی وي په پښې حل تبع حدیث او مبارکونه پیږه خبر نو وسره دا دا موقع ده چې چانه دي جمع شوی یو چې دیک یو بار د پبرک اوبه او بیا حکم عام دی زکه د سید اکبر نوم نشته دی پکدا نو آیات شان نزول چې دی دا خاص تي حکم عام دی ټول مسلمانان ته ورغلی دی راز سر په هر مسلمان ته دا دا پروا نه وکړه زکه الله پاک فرمایي چولای کا نا کا ووسین او مونږه وښي یاد کړی دی انسان ته به والدې ریږي تمورو پلا حسنا دخ دخصلوګه حملته هو بېګي حاملګردېدلې د پدبانې مور د د مونږه مور د حاملګردېدلې دا حملت دا مستدیم دي دا متضمن دی, دی معنا د سيروېت لاره غوي حاملګردېدلې د پدمانې مور د مور قرآن بېګي پمشقاتو بېګي چې دا, دا قرحن چدا تکلیف اې بېګي کنه په تکلیف شرع چې دا تکلیف تحمل دی دا کوم تکلیف دي دا حمل تکلیف دي او بابا تواتو او د دې چې قوله دې قرحه په تکلیف سره قرحه مصدر شه غداه مشقتا چې تکلیف دا وجد حمل لي ها دمر چر خبري یا پيغي ايو سړي به بار تر وته نه اوته بلته يله څنګه خپي مخ په سينګ نه بچي يا بد بشو او مي بيي او ايسو وي يا بدري شو يا نننن یا بدریشو یا بدوجریشو څنګه راځي ناغه وتای كن. کنه دا کینایي الفاظونه خپل او ته سیوی وی دا دا د دپیپی د رده ولادت دی یا بدریشو دغه کثم بشو یا بدوجری چون مزار اخره من په ګلاره شي زبوجری ته خترا دا دی د امانه شي نو دا ګور شونه سخت خبره دی وو د عتو او زه غولې د دل رکوره حافه تکلیفو چې په کې تکلیف توجې دي او حملته او بل حمل حملو او حمله یعنی مدته حملې دلته مضاع حاضر دي او مدته د حمل ده او پسالو او مدته کم دی ده ته نه پرې کوله ده سلاسون شهرا هغه دیش ماش دي دقيقه ما مازم په قائل دي وایي کې ده حمل اخري مدته سلا ها هغه چې کم دی نه ده یعنی دا, دا تین اپلے قولو اغبنیم کالا دی ادی پر با اخکام متعلقی لی دا ریزا آتا آل تا ہی دا بس کتا و ریزا کی با که خیر بیا ویوخا کتا و ریزا کی, کی خبر دی رزیاتا دا, دا او حت تر دی پوری ایزا بلغا ار کلیچو ورسی گی دا انسان اشد دهو د دا بلوغ تا دیده اکی مراد دا شد نا زمانی دا بلوغ دا پ او زمانه د بلوغ دا ان هغه زمانه چې تد وکم سلويختو کال پورې بیا چليدلې را په کې را دي او په بلغه او دی ورسې دربینه سنتان سلويختو کالو تا مقاله دکوي دا دا خبرت ادب دعوی په کې دا او کده غلامه اظهار کړي دا د غلامه اظهار دې داو نه کوي بری په کې جنا یو سری راګې وې ته صوف ستوي به تر کو وی ولید ولایت ستو وی وتر قدامه چداوی بپری نو کال دو وی چربې اے پروردګا زما او ذعنی ما تتا قطره کی توفیق کرا کی الهام پرزر کی ما ترا واچي قل مانا د او ذعنی د غدک وبچکنی خدای ته ماته توفیق کرا کی ان اشکرا جن شکر ده تم نعمت نعمته کا دنيامتہ التی غنیامت انمت علیه چا دې تمه پرجوکو چن اسلام دلاک وانا والدیا اپ مور دمر اپلار دما لار عثمان ابن عامر دی او مور ددغه تسبی ام مل خیر بنت سخر ام الخير بنت سخر اوخه اوزوی دد چه دین عبدالرحمن ابن ابي بكر دی او ان اعمل صالحا او بلل چې د عمل کومه نیکه څنګه نیکه تر دواغه چې تي پسند غنی نو مالم شچسر په نیک عملم کار امد دی نو خدای پسند غنی نو خدای به کل پسند غنی چې اخلاص سره او کنه چې اخلاص سره دې ته انی کار ملوي او اصلهلی او خدای ته صلاحیت لی زمادن زماده نه پد پاره دیږي فی زوریه زمابا کی شاویم نیکان شي ان نو تپ تو کا زتا وجوكم تاتا و انی من المسلمین او زتا دا طوریت دا مسلمانانو نعیب اولائکا نابیان در سمراتو لامال دی اولائکا لدینا ناغکسان دینا تقبلو اللہ بغیق ویشی منگا قبلو عنہم دینا احسن ما پیگی خکول اغامل چو دی کم کردی رازا خکول اغامل نا احسن پا منا در حسن دی خکول اغامل چو دی کم کردی پیگی کرن داتینا او پسانه که خپل معنا کې نو بیا بداسي چې خ قبل او خ نه قبلو دا داسې نه با پیږي ونه تجامز او مونږ چې کوم دینوږي که درگذره کوو یعنی نه اپه کوو ان سيعه اتهم د د دینه او في اصحاب الجنه کائنين في اصحاب الجنه دي بکائني فصاحبان د جنت کې وعد الصدق پیږي وعد الصدق اللي دا وعده درشته او هغه ده چې کان یو عدونه په دنیا په کې کنه الله علیہ ص هغه سره چه احتمال ده کې د پکې نشته او الله پاکوي بل ترطلاشا والذی اغب بختا و دې ته د د تعریف پدې موشور سره بایه تحقيق ده اغه سپک دکړي اغه سپک دک او هغه چې کوم دی بدبخته لی بالیده دی. چې د خپل امور او بلارت وی اوفل لکما حلاکت تیستاس را پارا او اتا ایدانی نی تا سماس روادہ کوئے چې ان اخرج من القبر چا زبرا بحر کلیشن دا قبرنا او قد خلت القرون او تاقیق سراتی اسوی دا قومون پخوانی من قبلی رنبی زمانا ولم تخرجو یعفقی دا قبرنا را نگی یعفقی دا قبرنا ندی روتی او هما استغیسان اللہ او وی پریاض چوی الله تعالی تا چ وی لکا رقمشی امین وګوره دا مور پلاوی هم شباقت وکم ویلکمه کلي ودا ها دا ویل چکم دی دا کليمه در ترا حمد پاره دیږي ویګه کنه ویلکا چ ویګه یا ویلکم دا کليمه در ترا او یو ویلند نا قوا دی ا چې کله یې زაფط شونه د دې خبرو جدا د کوړي یاد درا نو پکې چې موږ استادانو به خبره کوله د دې ویل کړه روقمشي امين ایمان وروړه پکې کنا خدای دې پتا رحمو کی ایمان وروړه دا کلمه درته خوندي ته وایي کوي او ان مع الله غادر الله په باسو په غیظ ماس حق ادا واقع دا. ده نه پيې کووله دې وی چې ما هاذا نذنا وعده تباسو الا ستر لو ولي مگر دا افسانی بیسند د پخوانو خلق او قشې دي اولائک الذین دا دیم جماعت دي هغه کساندي حق علی مول قول چې ثابت شوه دي په دې قول د عذاب فی اومامین تی <تصفح> جملت تی اومامین په جمله پیګه په جملو کو مجموعه د اغه متنو کې ا کټ خلک هجه دي ما قبلهم من الجن نپریان نو نو اول انسانو هغه دو چې انهم کانو خاصری الله پاک وی ول کلن او دफार د ار یو د مؤمنانو د کافرانو درجاتن و درکاتن دا تقلید دا چار اغلی ا اصل ورم پارا کیم وی دی کې تقلید د درجی دی په درکیت او جنت کې استعمال د درجاتو دی او جهنم کې استعمال د درکاتو دی نو اصل کې عبارت دا سي چې وی کلن درجاتن و درکاتن ممامل خودے کے را او غبرهه او د دراج په درکې باندې اولی کل ان او دپاره د و دراجات من ما د اغ نه یلوکېدي کمکی دي چاغنی کېده او ب او ول یپوم او بل د دی پرچالله کامل ورکی دوی ته عاممال هم جذا دا ملون د دوی حملله علمون او په یو پ ډی ل او یو اغرد دایا دا واللائق دا یو ردو اللذین اکفرو چه پیش پا اشکری شعا کسان چه کافر دی على النار پا اور ادا بوتا ویلشتی چه ازحبتم فیباتکم پیگی تانوی بابا مبارک ترجمہ دا سلے کری ازحبتم تاسو حاصل کلی دی فیباتکم پیگی دا مزید سی دنیا کے تاسو حاصل کلی دی دا مزید سی دنیا کے په حيات کومه دنیا په دا ژوند د دنیا کې د مزید چونو اثرین کړې دي او تاسو ته د خپل نیک او عملونو بدله په دنیا کې درکړې شوې ده دیګ تاسو ته د خپل نیک او عملونو بدله په دنیا کې درکړې شوې ده چې تاسو کوم نیک عمل کړی ده مانا دا به دنیا کې ملوځه کاته پېګې او نظر بوبم مشکات مبارک کراغلې دي هغه دا دا چې عبدالرحمن ابن ابد ما خام پټیم کې روژه دي پېګې روژه ده پدې کې روژماټي ولزا غې دي خولي تعان او دارنګې دسو او داس شي کم دي شیرې انګورو او دارنګې شیرې خرمه او دا ټول بتراج داسې کې خودو د پټې ټیم کې روژه یعنی وګهنه یمې په کنه بغیر د نا هغه چې روځي او تر ورځې جماعت کې خوده ندي او تطجلاش ورته وی بلی او بلی خلق او ترې حساب بلی یا ربي وی حضرت مصعب ابن عمر بیا هغه زمانہ او وطاچو او بیا هغه چې دې کنه دومره چې کم دینوږي کی یو برک چو نو چې موږ به سر تر اخ کو نو په بي اخ کاره شوې چې خپل ته بم راخ کو نو سر به اخ کاره شو بي بار اسلام مبارک وي چې دلته پدې دا کنه دا کپن ول پې سر واچوي او په حق ول سر غړي واچوي نو ورکوځې دا دې روځي کې دا اورج بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در خپل خدا ناغه بش جلال لی جلالي بیا چې مو سبب او هغه داسه ما شو او دارنګ به اویدا چې کوم دې کنه داد ته توجه کړی دا چې عبدالرحمن ابن اوت عشرون مبشرون ندي او مصابب نی عمر ندي ټیک دا او د څنګه به اساییدو کو چاغم زبانه به تر او هغه کوم دې په جنگ یو خود کې په داسې شکل باندې شي چو ها ناویده په خدو مې ولې وردا مزه کپره خوده چې ما خیال دی ما ته د نیک عمل جزا خوده په دنیا کې جو راکړه چدا دومره توامنہ پراتې وي معلومه شو چې دا د ایمان او د حجرته او ما چې کوم جهاد کړی د حضور سره او حجرت میکړې ده مکه موته مینا نو دا داږي جزاه ده یره وېدا سن کومه پخو درش دومره سخت تیارې ده اوس په پښه کپینې شو دي لا یا باندې پښې او نو ګورې دا دې په کیسېم ګورې خیندي ګورې دې کې کله داسي چاغس پیګې دله کې او تاته بنغه منګل تکو د طالبې په زمانه کې په موټر ورکه کړی خلک یې چې موټر د به تو برکه منګ طالبې کې موټر موټر نشه ټاګم نه درېدلی شي هاو راز نو دا څه وکړو نه به نشه سکرې دې بس ناغتما ویل کده طالبې په زمانه کې دومره د عزت ته خوده درکړې ده خنه دې وړې نارترم ګوري دا خنه دې دا کې چې طالبې کې څومره سختي ورچې ده چ سومرو رسیدنو بس مبارکی ډیر کول پکا دیږي په ملایکه بددی یو فصل باندې بیا یعنی راحت پر شي دې کدا چل لیک وره دا دي کوره دی باندې تجربه دا هه دا شي یقین نه دا کدا مرچ یقین ولا دی پی په تفیش هغه خیر بس هغه یقین په خو دا هغه میودي بیگ په خیر کصه تر وته چې نه همیر کدا تو چاته نه شیدو دې زمانه تر پد چمو تصویر وکنه او دا قاشقرد موري شپ چدي نو د دې یو دا خو شرا دي نه ميوه نو هغه شبابونه ویني هغه د هغه ته نو هغه ټیم کې ماسر کا بيو ورته اسلامي کې هغه بیا چې کوم دي هغه وتوي ويستا په دې کلي کې ويته دلته دې کلي کې ويته علمي امامتي پیدا کړی را په هغه کې په ناګومان کې ويته به امامتي کې هغه ځین نو دې کې چاته دې ته وزي راځي نوښتې وی علي به زما ګومان ناشې تار په خوده علم درکېږي نه درځه به درنکي نو هغه ټولېږي نو واقعي د څرګې یو پلس بیا بل کس څنګه چې ملي چې پد ورکړې وکړ په یو پلس باندې زیات پوي ته بیا ماښه نو ګوره دې کدا چالو غوړم از حبتم تاسو حات چې کریږي خپل د مزي سيزونا توېبات کوم هغه د مزي سيزونا په حياتکم په جنس کې دنیا نبا اس اغا تاسو ته ځ بدلدار کړی شی ور پدنیار خدای دې مونږه محفوظ وساتې مې چې دا کنه د دنیا چته جزامې لوب نشي واستنتنته بها او تاسو باغې نه باغشته ده نه په یوم نن وزه ته ځو د جزات هر کل شی عذاب ال هون نه عذاب د ذلت بما کنتم تستكبرون څوب د هغه باندې چې تاسو به تکمر کو پزمک کی پناه حق سره او ما کوم ته سکون څوب د هغه باندې چې تاسو به نافرمانی کوله الله هرجول جلل فرمایو مشکر احاد او یاد کا غرور د عیادیانو چې غروري نسب دی دینی دیني نه دي اذ ادا د احاد نه بدل